velkommen til Med noget på spil. Nybegyndernes guide, det tror jeg også, man kunne høre i vores intro jingle. Vi er øh, stadigvæk Ida, og øh, min makker herhen er... Jon. Fantastisk. Det er vi stadig. Efter seks episoder, så er det stadig også to, der står for det. Going strong. <laughs> Going strong. Og selvom øh, dagen er blevet kortere, og det er blevet koldt udenfor, så er vi her stadig. Og vi er øh, stadig på 24-7 ind i Indre By. Det er dejligt, og det her er vores... Sidste afsnit i den her omgang. sjette og sidste episode på den her måde. Ja. Wow. wow. Det har været en rejse simpelthen. Jeg synes, det har været fedt. Der er rigtig mange af de her ting, som jeg skulle ikke tro, jeg havde fået gjort, hvis ikke øh, vi havde gjort det i den her kontekst. Nej. Så øh, tak for at være med til at prøve nogle nye ting. Ja, og tak for at du ville have mig med. <laughs> Jamen, fedt, du ville være med. <laughs> ja, jeg tror, jeg tror, vi har været med meget på hinandens præmisser tror jeg. Ja. Ja, men jeg tror også, jeg har sagt det før. Jeg havde aldrig sat mig selv i mange af de her situationer, hvis jeg ikke havde lavet det her. Så det har jeg været ekstremt taknemmelig for. Et kæmpe privilegie, det føler jeg, jeg siger ofte, men et kæmpe privilegie at jeg kan få lov til at lave alle de her seje ting. Men øh, nu når vi taler om det her med at prøve, prøve nye ting, så synes jeg også, selvom det er sidste afsnit, så synes jeg heller ikke, at vi skal negligere, hvad vi plejer at spørge hinanden om. Jon, har du prøvet noget nyt siden sidst? Jeg vil sige næsten Ja. Næsten. Der er sådan et, øh, et brætspil, der hedder Dune Imperium, som øh, er super fedt, og som jeg virkelig kan befale. Og øh, der er lige kommet sådan en ny udgave af det der spil. Og jeg har... Jeg ved ikke, om helt det tæller. Jeg har købt det. Det står klar derhjemme. Jeg har lige købt nogle plastiklommer, så det kan se, det ser rigtig fint ud. Og jeg har siddet og set nogle videoer om, hvordan det kører. Så jeg føler, at næsten jeg har spillet det. Men det har jeg faktisk ikke helt. Okay. Men jeg glæder mig bare... Virkelig meget til at spille det, og jeg håber, at jeg skal spille det lige så snart at vi er færdige med at øh, optage her. Hmm, ja. Så et fedt nyt brætspil. Nice, nice. Jeg tror, mit er meget mere lavt praktisk. Jeg har prøvet at lave øh, Risengrød for første gang i går. Du har simpelthen aldrig før lavet risengrød? Eller, jeg, spiste gange, og jeg har spist altså vi, mange gange, men det har altid været min far, der har lavet det. Jeg har lavet det for første gang til mig selv i går, mm. øh, som aftensmål, fordi jeg, jeg arbejder i en, øh, en vuggestue, og vi fik risengrød i mandags, og normalt er jeg faktisk en stor risengrødstype. Mm. Men det var simpelthen så dårligt, det vi fik i mandags. Jeg var sådan, det her det kan jeg gøre bedre. Gjorde det bedre? Nej. <laughs> det gjorde jeg ikke. Sætans. Det brændt på. Altså man kunne godt spise, og det var ikke fordi sådan, at det brændte mega meget på, men jeg tror bare, at mælken... Nu bliver det sådan en rigsen Brand, men <laughs> Det er også jul, så det er okay. Øhm, det kunne jeg nok godt have gjort bedre. Øhm, det skal jeg måske prøve at, prøve at gøre igen. Men måske så lige præcis, fordi du har prøvet det nu, så kan du gøre det bedre næste gang. Ja, helt sikkert. Og det tror jeg også er. Øh, er ligesom, at det, der ligesom er konceptet er. At vi øh, prøver noget nyt, og så næste gang, så gør man det ikke lige så dårligt, eller så er det ikke lige så svært. Ej, vil du være jeg prøver faktisk noget, som jeg faktisk har prøvet øh, her for et par dage siden, så lavede jeg sådan en, øh, en, en tærte, jeg ikke har prøvet at lave før. Ja. Øh, med sådan noget, øh, hvad hedder det, sådan noget soft tofu, man blender op, kartofler og en sådan rød curry paste. Ja. Ej, øh, ah, okay, lækkert. Jeg var sådan lidt, mm, hvad sker der, hvordan bliver det sådan Og så blev det bare skide godt. Det vil jeg virkelig gerne lave en anden gang. Det var fedt. Det lyder mega meget moms, Det lyder bedre end den risengrød jeg fik i går. Jeg ja, havde nogle kartofler og porger nede. Ej, okay, lækkert med sådan en tærte. Ja, ja, ja. Nå, nok mad, er mad, at vi skal også... Er det lidt sultige? <laughs> jeg er faktisk sindssygt sulten. Jeg skal ud af have noget at spise, efter vi er færdige her. Men øh, nok er mad, det var jeg faktisk. Apropos øh, at være lidt sulten, jeg var faktisk også lidt sulten sidste gang. Vi, var, vi snakkede sammen, da vi gjorde, at det var yoga. Fordi det kan godt være, at... Øh, det skal lige siges. Behind the scenes, yoga... Øh, ikke yoga. Jun spørger mig altid om, hvad jeg har fået at spise til morgenmad, inden, øh, inden vi øh, går i gang med optage for ligesom at, at kigge på lydniveauerne. Og jeg fik sagt, at, øh, at jeg havde spist noget øh, pad thai, øh, som jeg lavede i går, og, og det er rigtigt, der havde rester, men jeg var simpelthen så Hvorligt til at komme ud af døren, at jeg slet ikke havde fået spist noget, da vi, spis, da vi snakkede sammen sidst. Det må du aldrig gøre. Aldrig gøre, jeg ved det godt. Og det var faktisk ret hårdt, fordi så skulle vi jo lave yoga. Og det var det, vi lavede sidst. Og, og det var en hård omgang, både sådan mentalt, men nok også på, øh, fysisk på tommejde. Øh, hvordan havde du det med det, vi prøvede sidst det sidste program, derude var at lave yoga? Altså, jeg synes, det var stærkt. Det var jeg glad for, at jeg var med til. Jeg tror, jeg har sådan et eller andet, en eller anden ideel udgave af mig selv, som jeg ikke tager særlig seriøst, fordi jeg tænker, nå, hvor er det, den her langt væk? Men jeg tror, at den der ideelle udgave af mig selv har, øh, altså, der er yoga også en del af, af, af det liv. Okay. Altså, det synes jeg var meget fedt. Men på sådan en lidt abstrakt måde. Ja. Yeah. Så det er ikke sådan, jeg har det sådan, når det første skridt, jeg skal gøre, det er at gøre det der, og så kan jeg tage ned og blablabla. Det er sådan lidt... Øh sådan, om det er da sikkert en meget god idé, og det tror jeg også, det var. Og, og det var nogle øh, stærke oplevelser. Selvom at, øh, de tanker, der lige fyldte mit hoved den dag, øh, altså ikke var de fedeste. Men det tror jeg egentlig ikke specielt sådan var yogaen. Det var nogle ting, der var der i forvejen. Og sådan er det. Øh, ja. Det synes jeg faktisk var fedt at prøve at få snakket om. Og så synes jeg, en, en anden ting, som har hængt fast i mig, det er, at jeg synes, Nanna sagde altså, bare rigtig mange spændende ting om alle de andre ting, som fulgte med de bevægelser, øh, som jeg gerne ville øh, have hørt mere om og udforske mere, for at finde ud af, hvordan er den der sammenhæng, og hvad er det for nogle ting. Og... Så der tror jeg da helt sikkert også, øh, jeg har noget på menuen der øh, fremover. Det kan være, at vi er heldige at, at få svar på det en anden gang men Nana. Mm -hmm. Ja, det der, jeg godt lide, at du siger det ideelle, dig laver yoga, sådan tror jeg faktisk meget, jeg har det. Ida, der er altid får spist morgenmad, og Ida, der... Aldrig falder i søvn for tidligt. og Fordi hun er træt, fordi hun ikke har sovet nok dagen før og glemmer mm. nogle af sine aftaler. Hun dyrker yoga. Og jeg tror, ikke fordi jeg altid vil være ideelle i det. Jeg kan ret godt lide den. Nu har jeg talt meget om mig selv i tredje person. Jeg kan ret godt lide den person, jeg er lige nu. Men øh, det kunne være, at yoga måske var det næste skridt. Jeg fik i hvert fald nok lovet med at vi ser hinanden til hendes intro i januar. Jeg, har også, øh, jeg fik også et kort øh, med hjem. Det er faktisk kommet op på opslagstavlen. Sådan. Ja. Nanner, du har simpelthen fejret benene væk under os. Det er ikke det sidste, du har set til os. Igen for at, at snakke om nye ting, vi har, vi har prøvet vi har oplevet. Fordi det er jo det, det hele handler om. Nybegyndernes guide. Sjovt nok. Og i dag er det en nybegyndernes guide til at have nye med i studiet. Det ved jeg ikke, om man kan sige det sådan. Jeg tror mere, jeg vil sige, at det... Måske et lidt mere teoretisk approach, hvor vi i de fem foregående afsnit har gået meget praktisk til værks. Mm. Vi har gjort noget, vi har snakket med dem, der har gjort det, om hvorfor det er fedt, hvad går det ud på, hvad delen. I det her afsnit, så kan man sige, i og jeg har talt om, hvordan man kunne gå lidt mere generelt til værks. Jeg kan bedre lige at sige uh, generelt, frem for teoretisk. Der er så mange folk, som har noget imod ting, som er meget teoretiske, som om det ikke har noget med virkeligheden at gøre. Men det betyder altså, at vi i øh, de næste par blokke her, starter med at snakke med en øh, coach, som jeg er rigtig spændt på. Yeah. Fordi jeg har en eller anden hver idé om, hvad coaching kan, og hvad der gør en coach, og hvordan det virker. Men jeg ved det faktisk ikke. Yeah. Så jeg er rigtig spændt på at høre, øh, hvad han har at sige. Og ikke alene skal vi snakke med en coach, men også snakke med en psykolog, mm. som ved rigtig meget specielt om positiv psykologi, som altså, jeg tror er rigtig vigtigt at tale om. Og jeg tror er rigtig vigtigt, specielt når det her handler om nye ting, hvor normalt når man tænker psykologi, så tænker man, åh, oh, jeg har det dårligt, så må jeg snakke med en psykolog. Hvor, øh, som jeg ved, så de her positive psykologer har ligesom tænkt, altså forhåbentligvis langt de fleste mennesker, langt det meste af tiden, de går ikke rundt og har det her dårligt. Så lad os måske prøve at bruge vores øh, psykologiske viden og kræfter og forskning på at finde ud af, hvordan får man det bedre? Hvordan folk, som ikke nødvendigvis er syge eller unormale eller hvad det kan være, men hvordan får man det bedre? Og det øh, synes jeg, der passer rigtig godt med det, vi har gang i her. Altså. Øh, så er jeg rigtig spændt på at snakke med hende om nogle af de øh, følelser, der kan være på spil, når man prøver nye ting. Hvad gør det ved os, hvorfor er det fedt, hvorfor kan det måske være svært, hvordan er det med den der pinlighed? hvorfor er det fornemt bare at sige, gør det bare, kom i gang, ligesom vi har hørt rigtig mange gange, når vi har været ud og, og tale med folk. Ja, for det er jo klart, man kan sige, at man har man bare så god til det man gør, som de mennesker vi har været snak med, så det er jo klart, at man er sådan, det skal man bare gøre, altså, og så det, kan det, man godt stå. Det er sådan lidt hold, ikke? <laughs> jo, lige præcis. Man kan godt stå som også var sådan, ja, jeg kunne ikke engang klatre op af den grønne bolter væk, fordi jeg er ved at tisse i her fordi jeg skræk. Jeg kan da sagtens bare lige stille mig op og synge. Ja. Fordi det er overhovedet ikke pinligt. Fordi det er slet ikke, fordi jeg har gjort det hele jeres liv. Øhm, totalt fejhold, altså. Totalt. Men jeg glæder mig også rigtig meget til at snakke med ham her coachen, mm -hmm. øh, som vi skal have ind. Især også fordi, jeg jeg, find, at jeg har mødt flere, der ligesom er coach, eller har taget en coach uddannelse. men jeg ved ikke så meget om, hvad coaching er, så jeg glæder mig også lidt til at høre, det Hans erfaringer er med at prøve nye ting, hvorfor han føler sig god, altså vil være god til at svare på de her ting. Fordi jeg tænker, at han har nok en lidt anden, øh, han er sikkert også en meget teoretisk for at bruge de ord øh, tilgang til det, men han har også nok en lidt anden tilgang til det end, øh, end hende øh, psykologen. Så det glæder mig også sindssygt meget til at finde ud af, hvem han er, altså, hvad han gør med, øh, med de mennesker, der kommer til ham, og måske også øh, finde ud af, hvad man ligesom laver som coach. Vi har nogle forskellige ting, vi gerne vil spørge ham om. Og det er for eksempel det her med, øh, altså, hvordan man motiverer folk til at, til at prøve nye ting. Hvorfor det ligesom kan være svært at, at gøre ting sammen eller alene. Fordi det er jo noget af det, vi har begivet os eller brugt rigtig meget tid på her de sidste par måneder. Ja, ja, hvordan kommer man i gang? Og hvordan opstår den der motivation? Mm. Hvordan, altså, som vi måske også har spurgt øh, om i flere omgang det her med, hvordan øver man sig, eller hvordan bliver man ved. Det er jeg rigtig spændt på at høre, hvordan begge to vil gribe de her spørgsmål an. Mm. Fordi man bliver nogle gange snydt af, at det lyder simpelt, at bare gøre det. Men det er måske også bare mig, der tænker på en dum måde, når jeg tænker, at det er svært. Nej, det tror jeg ikke. Jeg, synes... jeg, tror, at... <laughs> jeg tror, det er meget færre, at man tænker, at det er åndssvagt, når man står fra vores perspektiv. Og det er altså nemt bare at sige, bare gør det. Ja, men du ved ikke, hvor meget der skal til, før jeg overhovedet overvejer <går> at gå i gang med det. Har du nogensinde sagt, bare gør det til nogen? Om et eller andet, som du har gjort eller har haft gang i? Eller? Øh, ja, sindssygt mange gange. Og det er møgirriterende. Og nu, når vi så og snakker om det, der er så mange gange, altså, især i skolen, jeg håber også, at han kan svare på, hvilke typer. Det er, hvor det er mere ja, passende at, at prøve nye ting. Fordi jeg er super ekstrovert, og sådan der... Fuck, hvad jeg andre tænker. Det kan være ligegyldigt. Det kan godt være, at jeg tænker, at uh, det er en lille smule ubehageligt, men du, det overlever jeg nok. Så der er sindssygt mange gange, især i skolen, hvor jeg var sådan, kom nu, ræk nu hånden og bare gør det. Bare gør det. Sådan, hvad er det værste, der kan ske? Og det er øh, sindssygt åndssvagt, for det virker jo ikke for alle. Og det kan jeg jo så øh, stå mig selv over fingrene nu og være sådan, Klut. det skulle øh, jeg skulle måske have tænkt mig om, bare fordi jeg er den type, så det betyder det ikke, at alle er... At, så, ja. der tror jeg tror helt klart, at jeg er den mere introverte type, som jeg synes godt det kan være lidt uoverskueligt, hvis der er mange mennesker, mm. og hvis jeg skal snakke med dem alle og forholde mig til alle folk. Og, ja. ligesom ja sådan nogle store fester, oh, så bliver jeg virkelig træt. Oh. Så skal jeg lige hjem og, og lige lagt op bagefter. efter stille og rolig, ja. læse lidt eller se nogle dumme YouTube videoer eller sådan noget. Skønt, jeg glæder mig selv så meget til, hvad, hvad det her program kommer til at byde på, men øh, allerførst så skal vi lige høre noget musik. Jeg har valgt at Jeg ved ikke, om det er passende eller ej. Men vi skal Tro høre... På den. Jeg tror på den. Vi skal høre All In med Blast, og det med Lamin som featuring. Den kommer her. Jeg kan se, og efter et kort stykke musik, så er vi tilbage her i studiet. Vi er med noget på spil. Vi hedder Ida og Jon Og anderledes end hvad vi plejer at gøre, så har vi faktisk nogen med i studiet i dag. Altså meget passende, som noget helt nyt. Som noget helt nyt har vi nogen med i studiet. Normalt plejer vi jo at tage ud til dem, men nu er de taget til os. Og øh, vi har simpelthen Henrik Lett med i studiet i dag. Goddag til dig. Vil Jamen, du øh, ikke lige introducere dig selv, Henrik? Jo, det kan du tro. Og tak for invitationen. Selvfølgelig. Det er spændende. Jeg vil gerne bidrage. Og apropos det her med at prøve noget nyt, så har jeg aldrig stået i studiet før som her. Så... Det er en god start. Så er der ja. nye ting til alle, jo. Yes. Ja. Lidt. Jamen altså, jeg hedder Henrik Lett, og jeg er 50 år gammel. Jeg har startet et firma i 2012, der hedder skoleglæderhenriklet.com. Inden da, der var jeg skolelærer, uddannet skolelærer, og før det, sergeant i kamptropperne. Og, og, ja, og, og før det, en rigtig bandit i mine unge år. Så jeg har været hele vejen igennem og landet blødt som, ja, jeg mm -hmm. arbejder med udvikling af mennesker. Dejligt. Og øh, vi har faktisk inviteret øh, dig ind, fordi i dag skal vi snakke om det her bag at prøve nye ting. Og det, vi har inviteret dig ind, fordi du er coach. Det er rigtigt. Ja, og hvordan starter du lige ligesom med at blive coach? Ja, og det, og det er jo faktisk lige præcis det, jeg synes, vi skal snakke om i dag, fordi det, det er jo præcis det her med, når man nogle gange prøver en enkelt ting, lige pludselig så breder sig som ringe i vandet, og så står man et sted, hvor man kan kigge tilbage og sige, gud, hvis ikke jeg havde gjort det, så var jeg aldrig stået her. Da jeg startede med at tage coachinguddannelsen, der var, det var en af de første i Danmark i 2007. Jeg var lige blevet far i 2006 og var i gang med at, at måske transformere mig til en lidt sundere, stærkere bedre udgave, end hvad, end hvad jeg var tidligere. Jeg havde lige rejst rundt i Mellemøger i et halvt år med rygsæk og var landet, og så gik det stærkt. Og, og på det tidspunkt, der tænkte jeg, jeg skal simpelthen prøve at finde ud af, hvordan psyken hænger bedre sammen, og hvordan man kan skabe motivation både for sig selv og for andre. Fordi på det tidspunkt, inden jeg tager ud og rejse, der var jeg rigtig mange steder rundt i Danmark, hvor jeg trænede sportsfolk, i fysisk træning, i boksetræning, kickboxing og den slags ting, og kunne mærke, at der var kæmpe potentiale, når vi forstod og arbejde med vores syge. Så autodidakt, boksetræner, så tænker jeg, at jeg skal have lidt mere indsigt i, hvad der egentlig foregår på indersiden, og så tænker jeg, at jeg skal have den her coachinguddannelse. Og så endte det med, at jeg har arbejdet med det lige siden. Så du har faktisk sindssygt meget, hvad jeg lige kan høre, sindssygt meget erfaring med at prøve nye ting. Og det er måske også hele begyndelsen på, din, hvad du er nu. Det er fordi, du gerne vil prøve noget nyt. Ja, jeg, jeg, jeg tænker generelt, så, så er jeg måske et restløst menneske. Jeg ved ikke, om det udsprang af, at jeg var enebarn og røvkede mig derhjemme, <laughs> syd for kø, Så jeg måtte altid finde på noget. Så, så den her i efter at opleve ting og skabe ting, det er det, der har formet mit liv. Men jeg tror ikke alle er som jeg. Jeg, tror, eller jeg ved, at vi har forskellige følelsesmæssige behov. Nogle er styret af variation, som jeg er. Jeg elsker at prøve nye ting. Nogle er lidt mere styret af sikkerhed. Og der har man nogle forskellige præferencer. Og jeg tænker generelt, at vi har det her ene liv. Øh, blandt andet fordi jeg ikke er hverken kristen eller troende. Jeg tror ikke på, at vi bliver til, til noget andet, når vi dør. Så vi har det her ene skud i bøssen. Og hvorfor ikke få det bedste ud af det så? Fantastisk. Jamen, så er du faktisk selvskrevet til dagens episode. Det er altså, så dejligt. Som du selv. det der ofte er udfordringen, det er, at når man siger, lad os få det bedste ud af det, så er det ikke altid, der er sådan en hel enighed om, hvad det der bedste det er. Og her øh, i det her program, der har vi jo, øh, altså så har vi taget ud og gjort nogle nye ting, og håbet på det bedste. Og Virkelig. For det meste har det været fedt. Der har også været nogle øh, hårde oplevelser, eller nogle lidt møde oplevelser imellem. Sådan er det. Man ved det ikke. Men... I mellem så har vi jo også lavet de her sådan, call to actions. Det her var her fedt. Prøv ja. det. Right? Så vil du sige, at det generelt er en god ting at prøve nyt? Øh, ja, det vil jeg sige. Jeg synes, at, øh, at nysgerrigheden skal vinde over frygten for at ja, ikke at lykkes. Eller, ja. Så jeg tænker, nysgerrigheden frem for alt... Jeg tror aldrig rigtigt, at jeg er selvfølgelig lige på nær at og, og, og afprøve stoffer og andre grimme ting for kroppen og psyken og, og sådan nogle ting, så jeg vil jeg sige prøv det. Men, øh, men ja, så, så, så vil jeg sige ja. Så, kan man sige noget fornuftigt om, som ikke bliver alt for fluffy, om hvad for nogle nye ting, man skal gå efter og prøve, og hvad for nogle nye ting, man ikke skal prøve? Fordi det lyder som, der er grænse åbenbart jo. Jamen, jeg, jeg tænker som udgangspunkt, så, så er det altid en god idé at kigge bag om, om det, man har lyst til at prøve, og så spørge sig selv, hvad vil det give mig? Altså, hvad er det, hvad er det for, for nogle følelser, som jeg tænker, det, det kan lukke godt for? Nogle gange skal vi måske ikke gøre det, tænke så meget. Nogle gange skal vi bare sige, ja tak, jeg tager med og afprøver en invitation til et eller andet. Mm -hmm. så, og så må det komme an på en prøve. Og der tror jeg også, at vi er utroligt forskellige. Men jeg tror, at det er en god vane at have. Jeg tror, det, jeg tror, det, er, det er berigende på mange måder, at vi, at vi udvikler lysten til at kaste os ud i nye ting. Fordi vores, vores samfund kræver nogle gange noget helt modsat. Et accelererende samfund, hvor alt, Det går så stærkt, og vi skal... Performe, vi skal være effektive. Og det gør at vi nogle gange. Glemmer lejen. Vi glemmer at eksperimentere. Vi glemmer eventyder. Så jeg tror, mm. det er en rigtig god modvægt til den forventning, der er for vores samfund om, at vi bare skal livet af landevejen og helst en lige vej. At vi tør at gå til højre og venstre. Far vildt. Finde tilbage igen. Jeg tror, det er, der. det er der udvikling og det er der eventyder jeg er i livet. Jeg tror aldrig, vi vil fortryde det. Så det vil sige, hvis man sidder hver aften og ser en, øh, den samme slags Hollywood-actionfilm, skal man lige huske at sige, i morgen tager vi en cykeltur øh, ud i de svenske skove, og så kan det være, at vi ser en hel. Ja, og måske hvis man synes, det er for voldsomt, så kan man jo starte med at skifte stol i stuen, og så se filmen fra en anden stol, og så starte småt. Men øh, hvis man synes, det er for lidt, så, øh, ja, så er det måske ud i skoven, ja. <laughs> Hvad ved jeg? Øh, yeah. Der er mange muligheder der, ikke? Men okay, så fra dit perspektiv og med dine erfaringer, hvad synes du så, der sker med dig eller med de mennesker, du møder i din coachingvirksomhed, når vi prøver nye ting? Jamen, for det første så oplever jeg, at det er ut utrolig energigivende, at vi kaster os ud i nye ting. For det første så bliver vi sådan fysisk fyldt med endorfiner, når vi prøver noget nyt. Vi kan blive lidt... Usikre, vi kan være bange for noget. Forestil dig at hoppe ud fra timer meter ved for første gang, og man opdager, at okay, det var sjovt, man er helt, du ved, wow, så kan jeg det. Næste gang, så står du på en klippe top nede på Ibiza, og så ved du, at jeg kan hoppe fra 10 meter, så kan du hoppe der også. Så det er også noget med at gøre ting for at kunne få nogle flere tangenter på de klaver. Jeg plejer at sige, at oplevelser og erfaringer, det er som, at du får endnu flere tangenter på det klaver, du har. Så du kan spille nogle endnu federe melodier, i stedet for bare ding, ding, ding, ding, ding. Jamen, flere ting, du får prøvet af, jo flere oplevelser får du, og jo flere erfaringer får du også, i forhold til ting, der kan bringe glæde ind i dit liv, både for dig selv, men også sammen med andre. En af de ting, jeg synes, har været meget værdifuldt ved de nye ting, vi har prøvet øh, i løbet af de her øh, programmer, det har, altså ikke alene har det været øh, de erfaringer, vi selv har gjort os, som er, synes jeg er fædre at have med sig nu, men også at vi selvfølgelig har mødt øh, en masse fede mennesker. Øh, det synes jeg også er en øh, rigtig fin ting, du siger der. Mm. Øhm, hvis jeg nu skulle være lidt irriterende... Vi lige lidt. Jeg ved ikke, om det er den filosofiske hat, der lige kommer på et øjeblik. Det er det nok. Det plejer det Igen, at hvis nu vi skal have de her... Jeg søger lidt de her grænser for at prøve nye ting. Øhm, hvis man prøver nye ting hele tiden, så er det svært måske at blive god til lige netop det der. Øhm, I den, sådan, den helt anden ende af det, så hørte jeg sådan historien om Phil Collins. Kender Phil Collins? Mm -hmm. øhm, som var sådan, om der var en, der spurgte ham om hans ungdom. Hvad lavede du, da de andre begyndte at festes? Well, you know, I mostly played the drums. Yeah. <laughs> og så, da de andre gik ud og begyndte at arbejde, Well, you know, I just like uh, mostly played the drums. <laughs> og så blev han jo en fantastisk trummeslager, og har skrevet vildt god musik og sådan noget. Men jeg forestiller mig ikke, Phil Collins som en, som har prøvet helt vildt mange nye ting. Han fandt et eller andet, som forhåbentlig, han synes var det fedeste i verden. Og så gjorde han det. Er der, altså, er der en grænse mellem, jeg ved ikke, om man kan kalde det sådan bredde, og prøve en masse nye ting, og så en dybde, og ligesom sig, finde et eller andet, og så bare nørde sig helt ned i det? Ja, Jeg synes, det er spændende. Det kan være svært måske at sige, at man kan få begge dele. men Og, og dog, det vil jeg alligevel opmuntre til at sige, at man godt kan. Altså, jeg, jeg har ikke noget til gode i 13. Øh, synes, jeg synes, jeg har fået det ud af livet et eller andet sted, og langt mere, end jeg overhovedet kan forvente her som 50-årig. Øh, men alligevel fundet ud af, at i, i blandt alt det, jeg har stiftet bekendtskab med, så er der noget af det, der har givet mig den allerstørste glæde, nemlig at træne udvikle mennesker, lave sindssyge ting i forhold til træning. Jeg har været ude på 50 træningsferier, som opstod ved, at jeg afprøvede, at jeg ville lave min egen træningsrejse for første gang i 2010, hvor jeg sagde ja til en yogalager, om jeg skulle lave boxing, hun skulle lave yoga. Vi tog til Playtas, som var på det sted, et tidspunkt en et lille sportsresort, Nu er det Europas største sportsresort. Og det der med, at når jeg nu opsøger det, der gør mig glad, nemlig at træne, og træne sammen med andre, så, så kan man i virkeligheden godt sige, at Selvom at jeg har prøvet mange forskellige ting, så finder man ud af, at der er noget, der skaber en ekstra stor glæde, og man kan kalde det en passion. Øh, mm. Og i det, at jeg så mærker det i gang, eller i processen omkring, hvor jeg er ude og afprøve en masse ting, så opdager jeg, at det her, det er altså vejen til noget, der virkelig betyder noget for mig. Og det betød, at jeg pludselig stod nede på stranden og havde sagt ja til, at jeg gerne ville lave en gæstetræning til, at jeg tænkte, der kom 10 mennesker. Så kom der 90 mennesker, der skulle ned og træne med Henrik Lidt på stranden, og jeg havde overhovedet boksudstyr eller noget som helst. Heldigvis så havde jeg en god kreativitet og noget, noget erfaring fra herren, hvor jeg stod med, også nogle gange med mange mennesker, og så tænker, "Åh, oh, der er et bjerg deroppe." vel vi skal op på bjerget, Gå lige sammen fire fire, nu går vi op på bjerget. Og så tog jeg hele den her gruppe med mennesker med op på bjerget, og der er nogle sten der, og tager nogle sten, og hvem kan lave varmebøjninger, og improviserer mig igennem sådan to og halvtimes 2 timers bjergetræning. Da jeg så kommer ned fra det bjerg, da jeg kommer ned fra det bjerg, så kommer der en lille mand hen til mig og siger: "Hej Henrik, jeg hedder Ulrik. Jeg er marketingchef i det her rejsebureau." Kunne du ikke tænke dig at gøre det her på fuld tid. Du skal bare sige, hvor mange uger, du vil sted. fuld løn tage din familie med, ikke? Wow. Så okay. så på den måde så kan en lille, du ved, hvor man laver. Jeg sagde ja til en yogalærer, pludselig fik jeg kontrakt på det, det lavede jeg 10 år, blev til til rejse, træningsrejse fra Dubai, Kreta, Rhodes. Jeg mødte min kone på en af de ferier, har fået to børn med hende. Wow. Så så nogle gange det der med en lille bitte ting kan blive til sådan noget kæmpestort, hvis du gør det, du kan mærke, det er det er fucking fedt, det her det er dejligt, så kan det kun bringe noget godt med sig. Okay. Det er en vild historie. Det er altså. så vildt, og det er også det, vigtigheden er at prøve nye ting. Jeg tænkte også lidt på meget af det, vi ligesom laver. Det handler også om at motivere folk til at prøve nye ting. Og vi ligesom dannede det her show, eller ikke show, det her program, <laughs> ud fra hvordan man ligesom starter med at prøve nye ting. Hvis du møder en person, der kommer til dig og siger, Hej Henrik, jeg er bop bop bop jeg er kørt fast i det samme. Hvordan vil du motivere dem til at, for det første og fremmest, lad os starte med det, og prøve noget nyt? Hvordan vil du motivere dem til at starte med at prøve noget nyt? Det er jo en fantastisk opgave, og det er også derfor, jeg i virkeligheden holder rigtig meget af at coache folk, fordi der er kun en rigtig løsning, og det er den unikke løsning, der er rigtig for den, jeg arbejder med. Jeg starter i virkeligheden ud med at lave en øvelse, hvor vi får et overblik over vedkommendes liv. Du ved, hvordan står det til med økonomi, kærlighed, venner, drømme, arbejde, bolig og så finder jeg ud af sammen med ham eller hende, er der et af de her 10 livsfelter hvor det ikke fungerer rigtig godt og som kan have indflydelse på at hvis vi løfter det felt, så har det en positiv effekt på alle de andre felter. Og jeg kalder det for ligesom at, at sammenligne med en helt banal, så ligesom når man spiller bowling, det har vel så så hvad er det for en kegle man gerne vil ramme? Hvad er det for en aktivitet man gerne vil i gang med? Det er den kegle som tager alle de andre med sig. Hvis man rammer den, så har det en positiv effekt på mange andre ting. Så dermed finder finde ud af, hvad er den ene ting du kan gøre hver dag som har en positiv effekt på mange andre ting. For mig vedkommende, så jeg træner jeg stadig i boxing. Den boxing om onsdagen, den har en sindssyg god effekt på mig, fordi jeg kommer hjem af verdens mest fredelige menneske. Jeg er, stressen har forladt mig. Jeg er helt rolig. Og den følelse af ro og fred, det gør mig til en bedre far. Det gør mig til en bedre mand. Så den her ting, det, hvis man putter det ind i livet, så er det pludselig en masse andre ting, det kan følge eller føre med sig og det jeg så når jeg har en person jamen så er det jo via spørgsmål jeg finder ud af hvad hvad hvad har du gået og måske tænkt over længe du godt kunne tænke dig at prøve. Uh, hvis jeg kan se at der er lavt score på i forhold til venner eller veninder Jamen, så kunne det være en god idé at sige, hey prøv at høre er der en aktivitet, hvor du kan slå to flue med, men jeg kan også se at din sundhed. Den, den hænger så også lidt i, i bremsen. Måske skulle du være et eller andet aktiv med nogle venner. Har du nogensinde prøvet? Hvad, hvad kunne du tænke dig? Er du, du underårsmandsk? Er du hvilken sport? Øh, har du nogensinde drømt dig om at prøve? Og så kan det være at sige, hey prøv at høre man, nede i fanmurenden. Der er kickboxing, hvis det er en yngre kunde jeg har, som, som godt kunne tænke sig at prøve noget vildt og komme bedre form. Så kan jeg godt finde på at foreslå noget. Men i virkeligheden så handler det om at, at jeg spørger ind til, hvad kunne være fedt at lave og så kommer der tit nogle rigtig gode bud. Og så er det min opgave at prøve at være med til at rammesætte det, og siger, okay, prøv at høre, inden for 14 dage, der er udfordringen for mig, at du skal prøve det her af, så vi har noget at tale om næste gang. Og mens du sidder her, hvem kunne du godt tænke dig at tage med? Jamen, det skal være Mathilde, okay. Så tag din, telefon, tag din telefon op, skriv en sms til Mathilde lige nu, og sige, hey, hvornår har du lyst til at træne, og prøve kickboxing sammen med mig? Så det er noget med at få sat noget i gang. Det tror jeg også, at måske derfor, at jeg har god til Hjælp nogle folk. Jeg er ret utålmodig. Jeg vil gerne fremse nogle resultater og nogle oplevelser. Så det der med at få gjort noget, i stedet bare sidde og tænke, ja, det kunne også være en god idé. Nej, kom nu i gang. Prøv noget. Fantastisk. Altså, jeg synes i hvert fald, øh, lige her om lidt, så skal vi lige øh, høre et øh, lille stykke musik. Men øh, lige en sidste kommentar til det, du siger her til sidst. Altså, alle dem, vi har talt med, som jo altså, er rigtig øh, dygtige entusiaster, de sagde ligesom også bare, man skal bare gøre det. Altså, kom i gang. Nu, i morgen, vi har den her træning, og du kan komme herop, og det vil være rigtig fedt at se dig og sådan noget. Men øh, jeg tror, der kan være mange ting i vejen for folk, når man siger, bare gør Bestemt, det. Det ja. Jeg har ikke lidt tid, eller det gør ondt, eller åh, det er pinligt, eller Der kan være mange ting i vejen der. Men øh, det kan vi måske nå at snakke lidt mere om øh, på den anden side af noget musik. Mm -hmm. Og vi havde spurgt dig, øh, Henrik, om ikke øh, du øh, ville tale lidt musik med til os? Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt, og... Jeg synes jo, musik er fantastisk, og både når man træner og er med til at skabe stemninger og motivation. Men lige den her sang, den vil jeg dedikere til min øh, datter på 6 år, Kajsa. Hun elsker sangen med Tobias, Vi En. Den kommer her. Tak. Vi to, vi to, vi to, en. problem, det er problem. For vi to, vi to, vi, vi en. problem, det er problem. Så er vi tilbage igen. Det er så bare et godt nummer. Jeg elsker så Rehim. Det er sådan et godt nummer. Nu jeg føler jeg mig lige lidt et gammelt Jeg har faktisk aldrig hørt det nummer der. Nej. <laughs> Shit. Det, ja. øh, <laughs> ja, det siger noget. <laughs> det, det er, er sgu fedt nok. Det, det, skal, det skal jeg sgu nok øh, tjekke ud lidt mere. Hvad det går ud på det der. Jeg har hørt om, øh, om Rehim og sådan noget, men øh, skal I ikke lige tjekke det ud. Nej. Det, det må jeg jo øh, bare komme i gang med at gøre. Ja. Og det var faktisk der, hvor vi sluttede øh, sidste omgang. Det var det her med... Når vi har snakket med de her dygtige entusiaster, så er det jo på en eller anden måde nogle gange faktisk lidt irriterende nemt for en, som er rigtig glad og måske har fundet sin passion og dermed måske også er blevet dygtig til det, som siger, "Vil du være? det her, vi lige har gang i, det er det fedeste, bare kom i gang. Men ofte, så kan der jo være rigtig mange barriere, fordi hvis det var så nemt at komme i gang, så havde man måske jo bare, nu kan man ikke se min anførselstegn i luften, så havde man jo bare gjort det. Henrik, kan du sige noget om, hvorfor det kan være svært bare at gøre det? Og måske i forlængelse af det, hvordan kommer man i gang? Hvad, er det, hvad skal man gøre eller være opmærksom på, så man bare kan gøre det? Fantastiske spørgsmål og opgave her. Jamen altså, først og fremmest så tænker jeg, at, at det er vigtigt, når man skal gøre noget, så skal du give mening for en. Inden for positiv psykologi, der er nogle forskellige ting, man skal være bevidst omkring i forhold til at have et godt liv. Og et af de vigtigste det vigtigste veje til at have et godt liv, det er, at vi har et fællesskab med andre mennesker, og vi har nogle gode relationer. Men noget, der er lige så vigtigt, det er, at vi lever et meningsfuldt liv. Og når vi snakker om, hvad man skal gøre, og man skal kasse ud i noget, så er det selvfølgelig en god idé at starte et sted, hvor man kan se, at der er en mening med det, man skal gøre. Det går man på, hvad man vil i gang med, men et godt spørgsmål, man kan stille sig selv, det er også, når man skal motivere sig selv. Det kunne for være træning. Er, hvordan vil jeg have det? Hvordan har jeg det bagefter, jeg har trænet? Hvad vil det give mig, hvis jeg får trænet regelmæssigt? Hvad vil det give mig bare på den korte bane? Hvad vil det, hvordan vil jeg se ud? Hvordan vil min selvtillid, min krop, min sundhed være om tre måneder? Og så den svære, det er, hvad vil det betyde om 10, 20, 30 år? Vi er jo tit meget motiveret af nu og her følelser. Inden for motivation taler vi om to retninger. Der er noget, der hedder væk fra motivation, og der er noget, der hedder hen imod motivation. Og vi er typisk rigtig stærkt motiverede, når vi både gerne vil væk fra noget. Altså forestil dig at man skal ud af brændende hus, så løber man fandme stærkt. Hvem, hvem, hvem gider at have ild i håret? Kan jeg nu ikke have, men, men, men, men, men det er med at komme væk fra noget. Så væk fra noget smerte. Vi vil gerne have mere glæde i livet. Så det der med at finde ud af, jamen, hvad er det for en smerte? Jeg har, hvad er det for en motivation, som kan skubbe mig ud i noget nyt? Og så skal man også prøve at vente om og sige, hvad giver det mig egentlig? Hvad vil det give mig, hvis jeg gør det her nu og her, men også på den lange bane? Når man har fået snakket med sig selv om det, så er der egentlig en meget god motivation på plads. Så er næste step, det er at finde ud af, hvad, hvad er egentlig den første action, jeg skal gøre? Jeg plejer tit at sige, at, at du er du en, der godt kan lide at gøre ting alene? Det kan være, at, at man er sådan overvejende introvert, og faktisk glæder op ved at gøre ting alene. Jamen, så er det typisk, man skal finde, hvad for nogle interesser, eller sportsgrene, eller oplevelser, kan du så have alene, hvis, du, hvis det er det, du leder efter? Mm. Er du overvejende socialt, anlagt, ekstrovert, og, og gerne vil være sammen med mennesker, jamen, så skal du finde ud af, hvem, hvad kan du gøre sammen med andre, og hvem kunne være med, og hvem kunne være interesseret i det. Jeg har selv en, en kæmpe udfordring, selvom jeg lever af at træne øh, folk og, og lave alle mulige kurser i folkeskolen og lave lærerkurser i forhold til at gøre børn og unge sunde osv., så, videre, så har, jeg, øh, har jeg stadigvæk selv svært ved at komme af sted. Måske også fordi, at jeg har, nu har jeg fire børn, jeg har, jeg har et ret pakket program, mm. så når klokken er halv ni, og børnene er puttet deres små øh, madpakker, det vil jeg så lige sige, det gør min kone. Men så er jeg også træt. Men så er det godt, at en, der hedder Kasper Ingemark, der sig, lige pludselig skriver til mig, træne. træne, Det er meget kort. Træne", spørgsmålstegn. Så tænker jeg, okay, fandme er vi går op og træner, ikke? Der bliver ikke fingre imellem. Jeg skulle sige, der er ikke så meget øh, rum til fortolkning der. her. Træne, og det kan være et spørgsmålstegn, det kan også være en ordre. Men det der med, at man har en body, man har en, man kan tage med, en, når man selv har en svag dag, så er der en, der lige siger, det er nu, ikke? eller skal vi? Fordi ting, ting bliver bare sjovere, når man har en. Man kan læne sig op ad, når man har en dårlig dag. Okay, okay ja. så et øh, konkret godt råd, det er lige at få en med på holdet der? Ja, det er helt klart. Vi har ligesom prøvet mange forskellige ting. Nogle ting har vi gjort selv. Det er måske sidste afsnit, da vi var ude og dyrke yoga. Det er måske meget noget, man ligesom gør i sit eget sind og med sin egen krop. Og vi fik også meget fint at vide, at vi som var inden for en, altså, den her yoga-moddes fire rammer. Så man var meget selv. Men vi har også været ude at gøre ting ved siden af andre. Og altså, når vi har været ude og danse. Men vi har også været og gjort ting sammen. Så ligesom at du snakker om, at det her med at have en body... Hvordan, øh, hvis jeg nu kommer til dig og har udfordringer med, øh, jeg synes, det er svært at gøre, jeg godt tænke mig at gøre ting alene, men jeg synes, det er svært. nogle tips kan man så give til folk, der tænker, jeg kunne rigtig godt tænke mig at, at gøre ting selv, men det synes jeg er en lille smule svært? Jamen, mås måske skal man nogle gange lade, lade, lade et ønske ligge, så hvis man kan mærke, noget er for svært, ja. så kan man godt nogle gange sige, det parkerer jeg, og så skal jeg gå i den retning, hvor det er lettere, hvis målet er det samme. Mm. Så hvis du gerne vil være sundere, hvorfor så gå ned den vej, hvor ting bliver sværere? så prøv at undersøge, hvordan bliver det lettere for dig. Okay. Det kan også være, at du tænker, at nogle gange kan en udfordring være så stor, man kalder det, det 10-meter-vippen. Så sted for at direkte op på 10-meter-vippen, så find ud af, hvad kunne den være 1-meter-vippen, 3-meter-vippen, 5-meter-vippen. Hvordan kan du varme dig selv op til en lidt større udfordring? Altså, hvordan kan det blive nemmere for dig at sige ja til noget eller afprøve noget? Og så tænker jeg også nogle gange, at, at, at, at så handler det også om at, at få en snak om det der med, hvad er du bange for? Altså, hvorfor er det svært? Hvad er det, hvad er det værste, der kan ske? Det er jo tit en eller anden ubegrundet frygt eller en, en negativ forventning, vi, vi skaber vores eget hoved i forhold til, hvordan vi tror, det bliver. Og typisk er det, fordi vi ikke har erfaring med det. Og det er også derfor, jeg siger, kom ud og få endnu flere erfaringer med mange forskellige ting. Fordi jeg tror på, at, at når vi kaster os ud i ting, så får vi nogle... Nogle, nogle oplevelser, der giver selvtillid, og det gør, at det bliver nemmere at kaste ud i nye ting. Så i virkeligheden, den berømte komfortzone den skal udvikles stille og roligt uge efter uge og efter år, udvikle flere øh, handlemuligheder muligheder for os selv. Og nogle gange, ja, så skal vi have en veninde med på holdet øh, under armen, som siger, at vi gør det sammen, det her, vi gør det sammen. Og så øh, kan man så, du ved, finde ud af, var det fedt eller var det ikke fedt? Og så kan man parkere det og sige, det var sgu egentlig ikke mig, det der hot yoga. Jeg vil gerne prøve noget andet, eller strip fitness, eller hvad det nu var, ikke? <laughs> Hvis man godt kunne tænke sig at prøve nye ting, så handler det måske også først og fremmest om, at man ikke har sat for mange benspænd ved sig selv. Og så starter et sted, hvor man tænker, det her er måske mere i min komfortzone end noget andet. Til det, spørgsmål vil jeg måske, eller til det svar vil jeg måske også spørge, altså, hvad for nogle udfordringer er det oftest folk, der ligesom kommer med? Er det oftest folk, der har svært ved at gøre ting i forum med andre? Øh, vi snakkede meget om, øh, da vi danse, at det var. Det var måske lidt svært, det her med, fordi man måske var den bedste danser, og der ligesom var andre i rummet, der kunne se, at man var dårlig. Men vi fik meget snakket om det her med, at alle har alligevel så travlt med dem selv, at de slet ikke har tid til at tænke på dig. Altså, er der en bestemt ting, folk har mere svært ved, end, øh, end andet ved at prøve nye ting? Altså, jeg, jeg tænker, at der er en naturlig blodfærdighed i, at vi nogle gange ikke vil kaste os ud i ting, fordi vi ikke vil se dårligt ud. Men det synes jeg faktisk er en, en rigtig spændende emne, og det tænker jeg, vi skal lave en, en episode to om. Men det er det begreb, der hedder det udviklende tankesæt. Det udviklende tankesæt, det er sådan en relativt ny øh, teori inden for, for, for, for måske ikke selvudvikling, men det er i forhold til, hvordan vi udvikler os som mennesker. Og der kan man sige, at vi er sådan typisk en af to typer. Enten er vi en person, der sådan overvejende har et udviklende tankesæt, hvor vi godt tør at prøve nye ting hvor vi øh, er, er klar på at fejle. Vi ved, det er processen, der er interessant. Vi skal ikke være perfekte. Og det gør, at man faktisk gerne vil, for eksempel når man er på et studie, rækker hånd med op, bidrager flere til flere altså, i diskussionerne. Man kaster sig ud og viser, hvem man er, fordi man et eller andet sted har en kerne af selvværd, at gør, der siger, at jeg skulle lige glæde, om jeg lige er helt perfekt, eller jeg kan finde ud af det. Og det, der tror jeg desværre, at vi er et sted i vores samfund, fordi det hele tiden skal være så sindssygt perfekt, hele tiden. at der er så mange, der er bange for at vise, at man ikke er god nok eller perfekt. Og det i sig selv jo er jo en katastrofe. Og så kan man jo spørge, hvor længe vil du være styret af den frygt? Hvis ikke du tør at gøre det, hvor længe skal den frygt styre dig? Jeg havde engang en, der ikke kunne lide at løbe uden dørs hun var dulet helt op med alt, altså hårdt skulle sidde, alt skulle være helt perfekt. Og hvor jeg også netop spurgte hende, hvor mange lægger du mærke til, når du er ude og gå, om de har mæg op på, mens de løber? Øh, Nå nej, det lægger jeg ikke mærke til. Præcis. Skulle du så ikke bare se at komme ud? Så det vil sige, at nu på tirsdag, der løber du ud med ulede hår ikke? og noget, noget, <laughs> noget kikset træningstøj, og så ser du om du overlever det. Nogle gange så tænker jeg, at, at det er godt at få sådan en snak med sig selv om, hvad det egentlig er, der gør, at man ikke gør noget, og så se på, om det er en lille smule fjollet, og så bare se og netop komme afsted. Og er det lidt utrygt at gøre det alene, så tag en med, at du lige kan, kan, kan, kan støtte op så du får en en hjælpende hånd her første gang. Altså, jeg er ret sikker på, at det er et meget velbeskrevet psykologisk fænomen, at man dømmer sig selv på en meget anderledes måde og efter andre kriterier end det, som man dømmer andre efter. Altså, at, man, at der er forskel på ja, måden, man tænker om sig selv og måden, man tænker om andre. Og derfor kan man godt glemme, hvor farligt det er eller ikke så farligt måske <laughs> ikke at have det lækreste hår øh, hver dag. Ja, det tænker jeg også, at du må have oplevet den her øh, forskel i, hvordan man dømmer sig selv, og hvordan man dømmer andre? Altså ja, altså, jeg, jeg vil sige det sådan, at øh, vi er jo tit utroligt selvkritiske. Vi lever tit i en, en kultur, hvor vi også, øh, hvor man, hvor man tit får at vide, men øh, det her det var måske meget godt, men det kunne godt blive bedre, hvis du gjorde det. det. Så jeg tror også, at vi nogle gange er utrolig hårde ved os selv. Og det synes jeg, vi måske skal prøve at skrue ned for. Og for at lige vende tilbage til det udviklende tankesæt, så er det, jeg gerne vil have, at vi går mere hen i retning af, det er, at vi tørne noget mere. At vi tager en dyb indånding og siger, at jeg er god nok, som jeg er, også når jeg laver fejl. At vi kigger på den proces, jeg er i gang med, i stedet for kun at blive vurderet på det produkt. Så i stedet for at tænke, at jeg skal være perfekt, når jeg danser, så ro sig selv, for at du bare kommer over og prøver at og opdager, hvordan er det her. Også når man er i gang med studie, så tror jeg også, det er rigtig vigtigt, at vi, når vi får vores karakter og bliver bedømt, både af andre, men også af er os selv. Lige præcis i den situation skal kigge på, at jeg er andet og mere end min karakter. Altså det der med, er jeg ret menneske? Er jeg nysgerrig? Er jeg venlig? Så det udviklede tankesæt, det handler i bund og grund om, at du tør kaster ud i udfordringer med far for at fejle, men ikke at lade den frygt hindre dig. Så find noget mod, find noget selvtillid, og så kommer afsted. Jo og jeg har prøvet sindssygt mange nye ting, og jeg føler i hvert fald, at jeg personligt er gået igennem en ret stor udvikling, bare på de her de sidste par måneder, vi har lavet det her. Tror du, at man kan øve sig på at blive bedre til at gøre nye ting? Ja, bestemt. Jeg tror, at det er en super god vane at få, at man tør det, fordi det er jo, altså når man først har oplevet, at man kaster sig ud i en ny situation og får forhåbentlig en god oplevelse, fordi at man Inden for pedagogikken, der snakker man om zonen for nærmeste udvikling. Så det er vigtigt, at man selvfølgelig prøver ikke at gabe over for mange ting og få en stor opgave. Men jeg tror på, at det her med, at hvis du har et mindset, der hedder, jeg vil gerne udvikle mig, jeg vil gerne prøve nye ting, så tror jeg på, at det kan blive en livsstil, og jeg tror på, at det vil, når du kigger tilbage, når du en skøn dag er blevet lige så gammel som jeg, at du så kan kigge tilbage og sige, kæk, hvor var det fedt, alle de der ting, jeg prøvede, Og netop når det foket helt op, så er det faktisk det der, når man er kommet rigtig langt væk på den anden side, kan se det der er det sindssygt godt for mig. Fordi det ændrede, ændrede mit liv til noget bedre, fordi jeg egentlig havde en kæmpe fiasko lige der. Hmm. Så lad være med at være så bange for fiaskoerne Tænk heller, at det er noget, vi kan lære af og blive stærkere af. Wow. Det, det er stærkt sager, og <laughs> jeg har det som om, der er altså, så mange ting, jeg, jeg gerne vil spørge om. Mm -hmm. Men vi har lige, måske lige øh, halvandet minut øh, mere, før vi sætter lidt musik på. Ja. Har du et øh, sidste spørgsmål, vi lige kan nå? Jeg tror, at det aller sidste jeg måske vil, øh, vil spørge om, det er... Om der er nogle bestemte typer, det er vigtigere for at prøve nye ting end andre? Det er et godt spørgsmål. Mm, ja. Og det, det må, du må også gerne ja. være skyldig. Det er ja. så færdig. Ja. jeg tænker helt klart, at, at vi er jo vidt forskellige, og det er jo fantastisk, og, og vi er gode nok, som vi er med den øh, psykologiske struktur, vi har. Vi har sådan seks grundlæggende følelsesmæssige behov, og en af dem er blandt andet øh, anerkendelse, en anden er sikkerhed. Så har vi variation. Vi har bidrag og kærlighed, altså elske. De her forskellige psykologiske behov, der er nogle af dem, der styrer os mere end andre. Jeg var på et tidspunkt her for en tre uge siden over at lave et, et oplæg for en masse unge mennesker i Jylland, og der var en, en gut, der kom hen til mig, han var par 20, han sagde, fordi jeg sagde tit, hvis man er styret rigtig meget af sikkerhed, så kan det betyde, at man bliver i en situation, der er rigtig skidt for en i længere tid, fordi man er bange for at træde ud af sikkerheden i forhold til at udvikle sig og slippe sikkerheden. Og på den anden side er der også nogen, der er styret så meget af variation, at vi aldrig nogensinde falder til ro. Det er rigtig svært at få en, en fast kæreste, hvis vi hele tiden er drevet af, at alt skal være nyt og anderledes hele tiden. Så jeg tror ikke på, at det, der er noget der er, bedre, altså noget, der er bedre end noget andet. Men jeg tror på, at vi skal prøve at være nysgerrige på, hvem er jeg? Hvad er det, der driver mig? Og så finde en god balance i de valg, vi foretager. I perioder, så tager det roligt. Andre perioder, så kaster ud i alt muligt nyt. Find en god balance. Fantastisk. Og selvfølgelig er der et kæmpe stort spørgsmål i, hvordan lærer man sig selv? Hvordan er den der balance? Altså store... Meget vigtigt spørgsmål, som jeg tror, at man har været i gang med i en rumtid. Jeg vil skyde måske et par tusind år i hvert fald. Ja. Så øh, måske når vi ikke lige det øh, i den her omgang. Det er ikke Men, den her, øh, det er ikke den her program, man får svar på det. Desværre. Ej, det er måske fedt, om tusind år. Måske ja. om tusind år. Ikke desto mindre, så er man måske lige blevet lidt skarpere på, hvor man skal hvor man skal kigge hen. Hvad man kan være opmærksom på. Hvad for nogle spørgsmål, man skal stille sig selv for at komme videre her. Mm -hmm. Og så skal vi også huske, som en sidste ting, som afslutning på den her blog, også mm -hmm. lige at sige rigtig mange tak, Henrik. Tak for de fede, vilde historier. Tak for de gode råd. Tak for svar på de gode spørgsmål. Og Jeg tak. føler mig i hvert fald mere klar til at prøve nye ting nu. Ja, og tak fordi at du ville prøve noget nyt ja. sammen med os. Ja, det er det, det handler om. Ja. Det handler appetit på livet. Jeg siger tusind tak for invitationen. Tak for en god snak. Det var hyggeligt. Fantastisk. Fedt, du ville være her. Rigtig godt nytår. Helt <laughs> lige måde. I forhold til det her med måske at blive et sted, hvor det ikke er så godt at blive, og så måske have en ven, der siger, jeg vil gerne have dig tilbage, så vi kan komme videre, så kommer jeg til at tænke på en klassisk sang, som jeg synes, vi skal høre her, som er Danser med drenge. Hvor længe vil du ydmyge dig? Den kommer her. Hej og øh, velkommen tilbage efter noget, øh, noget god musik Vi er stadig med noget på spil Nybegyndende Skyt, mit navn er Ida Og jeg hedder stadig Jon Og siden øh, musikken startede, så har vi sprunget lidt i tid igen Der er gået en weekend, jeg er blevet lidt småsyg Så hvis jeg lyder lidt anderledes, så er det måske derfor Men, øh, men det er også okay, altså alt det skidt. Du smiler endnu? Jamen jeg smiler, jeg er også glad, det er en god dag i dag Det er så fint men vi har fået en ny gæst ind i studiet, og øh, jo, måske vil du introducere hende. Jeg er rigtig glad for, at i øh, den her anden halvdel af den her episode, så er Camilla Lange med os, mm -hmm. som blandt andet er psykolog og underviser i positiv øh, psykologi på D.I.S., sådan et, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det, et amerikansk udviklingsprogram. Ja, yeah. Universitet for Amerikanere her i København. Okay, det er måske en bedre måde at sige det på. Vil du lige give en øh, kort øh, introduktion til dig selv, Camilla? Ja, selvfølgelig. jeg er meget glad for også at være her. Det er rigtig hyggeligt. Altså først og fremmest mit, mit hovedjob er klinisk psykolog. Jeg har klienter, og jeg superviserer både psykologer og alle mulige andre. Men så er jeg så også øh, lektor i positiv psykologi for unge amerikanere, som er ret spændende. Jeg underviser også i øh, anvendt psykoterapi og nogle andre ting. Ja, så. Og... Grunden til, at øh, vi har inviteret dig med her i dag, det er jo fordi vi tænkte, at du kunne være øh, måske kunne hjælpe os med at sætte spotlight på nogle af de måske for det første lidt svære følelser der kan være, når man gør nye ting. Man kan føle sig øh, enten øh, forkert eller pinlig eller underlig eller være have sådan en over selvbevidsthed måske når man er i gang med at gøre noget. Og udover det, så specielt med vores øh, sidste gæst med Henrik vores coachen fra første halvdel snakker vi om det her med hvordan motiverer man så hvordan kommer man i gang hmm. og måske du også kan øh, sige øh, lidt om det men jeg synes at vi skal starte med at snakke om er der nogle klassiske tanker måske noget øh, hvad der sker der med der kognitivt her sådan inden vi går i gang med at prøve nye ting hvis man tænker om det kunne være skulle jeg gøre det, det er vel som det første, der sker, hvis man skulle prøve noget nyt. Ja. Yeah. Altså, og jeg synes, det er, det er afgørende, hvor langt væk fra det at gå i gang med at prøve, man er. Fordi jo længere væk man er, jo federe virker det tit. Eller så er det sådan ideen og drømmen, der dominerer. Man kan se sig selv. Jeg kan se mig selv på tennisbanen, bare med mm. en lille skørt på og bare knalte den af. Og så kommer jeg lidt tættere hen til den dag, hvor jeg faktisk kunne prøve. Og så er det sådan, nu kan jeg se mig selv på cyklen på vej derhen, og så regner det faktisk og øve, øh, og jeg skal jo starte med at være dårlig tit og så videre. Så der sker jo en masse i vores sind, med forestillinger, afhængig af, hvor vi er i. Skal vi bare drømme om det, eller skal vi faktisk tage i gang med at sparke os ud af døren til det? Hvad vil du sige, var nogle af de klassiske barrierer der er? Hvis jeg nu tænker, øh, jeg synes, at det kunne være fedt at blive lidt bedre til at programmere. Ikke fordi jeg har en drøm om at være en, lave en karriere ud af det, men fordi det var da meget sjovt, og så kan jeg sidde og lave nogle sjove projekter derhjemme, eller tale med mine venner om det, eller sådan noget. Ikke? Mm. Så der er jo sådan en jeg har ser en eller anden udgave af mig selv, som jeg godt kunne tænke mig at være, men som jeg ikke helt er, yeah. men involverer det der. Jeg tror, øh, i sidste afsnit, eller øh, undskyld, i første halvdel der, så nævnte vi, at man nogle gange kan forestille sig en eller anden mere ideel udgave af sig selv. Yeah. Æ, konkret var det i forhold til yoga, for eksempel. Mm -hmm. At man havde en mm -hmm. ideel idé om sig selv, og den der ideelle idé, der var en del af det, det var at have en mere stabil yoga for eksempel. Ja, yeah. altså jeg synes, det er ret vigtigt, om man gør tingene af, altså, hvilke grunde man gør tingene. Fordi når vi gør noget nyt, så starter det måske som en idé eller en drøm. Og så skulle det meget gerne blive til en grund til, at man skal gøre det. Og så derfra til en plan. Og så hvis vi ikke skal hele vejen hjem og gøre det til en del af vores dagligdag, så skulle det gerne blive nærmest en identitet. Men det er ret vigtigt, at man har den rette grund for at komme fra idé til handling. Og i motivationspsykologi, der skældner vi blandt andet mellem, ja, der er ikke så gode danske udtryk for det, men intrinsic, det vil sige indre, og extrinsic yder grunde til at gøre ting. Så hvis du nu gerne vil programmere, fordi det kunne se fedt ud, eller du ved, så en ding, og jeg vil være ligesom Hans, så er det ikke noget, der motiverer lige så meget, som hvis du virkelig kan se en personlig grund til det, og det vil være en væsentlig del af dit liv. Så en personlig grund er, at jeg vil have det, bedre med mig selv, uanset hvad andre tænker? Jeg prøver at udforske mm. det her skæld mellem ekstrinsiske og intrinsiske ja. motivationer. Ja, altså det kunne være, at du har det bedre med dig selv. Det kunne også bare være, at din hverdag blev federe. Altså det behøver ikke at være så sådan øhm, en øh, selvværd. Det kan det virkelig også være, og det er nogle gode mm. grunde, ikke? Men det kunne også bare være, at du kan se nytten i din dagligdag. Fordi så forankrer det sig mere i det, der allerede er. Jeg kan i hvert fald til at tænke på, at nu, er, nu prøver du meget det her positiv psykologi, at det var ligesom mm. nogen grunde til, hvorfor det er vigtigt at prøve nye ting. Er der også andre grunde til, eller måske kan du sætte nogle ord på, hvorfor mm. det er, så vigtigt for os at prøve nye ting, hvis det overhovedet er. Det kan godt være, at vi har lavet det her for sjov. Det, det, det, det lyder, så jeg håber, det har været sjovt. Det, det, det er også en god grund. Altså For sjov er en alltid grund, det er i hvert fald også noget positiv psykologi siger. Men jeg synes også, at jeg og kommer som en, en, en nogle andre grene af psykologien også. Jeg synes, at når vi bare gør, som vi plejer, så bliver vi sådan lidt rutine, vanedyr dyr, som ikke rigtig forholder os til vores liv så kan det altså også godt være lidt svært virkelig at mærke, at man lever. Så når vi prøver nye ting, så er det jo også noget med at træffe et valg. Og hver gang vi træffer et valg, så har vi en mulighed for at komme i kontakt med de værdier, vi har, den vi er her i verden. Så bare det at bryde med det, jeg plejer, gør jo, at jeg ligesom forholder mig mere til, hvad jeg vil med mit liv. Hvis man nu ser sit liv som en investering, hvor vil jeg investere min tid henne og mine kræfter, og de valg der... Der synes jeg, at man selv kommer ligesom frem, og så bliver det et liv, man har valgt. Og der er jo rigtig mange, der oplever, at det føles som mere levende. Wow. Jeg synes, det er en spændende ting. Måske lidt en teoretisk underlighed, men at sige, man kommer i kontakt med den, man er. Mm -hmm. Jeg tænkte, at en af de ting, som var rigtig fede, som kunne gøre det vigtigt at gøre nye ting, det var, at man så at sige, lidt efter lidt, stille og roligt, kan blive en anden. Ja, man kan udvide sig udvikle sig, eller man kan, man kan tillage sig altså nye gode vaner, man kan gøre sin hverdag nemmere, mm. man kan blive gladere, man kan have det sjovt, hvad det kan være. Før mm. havde jeg det ikke så sjovt, nu har jeg det mere sjovt. Jeg er en, som har det sjovt. Yeah. Så det, jeg hørte dig sige før, det var det her med, at hvis det er forankret i den hverdag, man øh, mm. er i, det vil sige, måske en anden udgave af den, man er, så er det der, motivationen er rigtig god, og man har god mulighed for at lidt efter lidt blive en anden. Jo, altså nej, jeg, jeg, det jeg mener med, at hvis det er forankret i noget, der allerede er, så er det nemmere. Mm. Så, er det, så er det ikke så krævende. Men man kunne også vende den om og sige, jamen jo længere væk fra det, den er, jo større mulighed er der for at udforske dele af den, du er, som du ikke har haft i spil endnu. Mm. Så, men tør, så er det det, der er din grund. Altså så skal man holde sig det for øje, og have det frem, når det bliver træt, og man ikke rigtig gider. Så det, jeg synes, det er lidt vigtigt at vide, hvorfor man gør tingene, fordi at vi kan alligevel ikke nare os selv. Så øh, altså, hellere at få, få sådan helt kontakt med, jamen jeg gør det her, fordi jeg vil være en, der prøver noget, jeg ikke ved om giver gevinst, for eksempel. Eller jeg gør det her, fordi jeg vil faktisk gerne have min hverdag til at være mere bekvem. Eller, mm. og, altså den samme person kan jo have begge grunde. Mm. Yeah. De er helt klart ikke gensidigt udlukt. Nej. Jeg vil gerne spørge til flere af de folk, vi har talt med, de har sagt om det her. Det er, jo, det er jo sådan nogle glade entusiaster. Så de har været rigtig glade. Så de har sagt, det her det er mega fedt. Det er bare komme i gang. Yeah. Og, og så det lyder jo sådan altså, overraskende simpelt. Måske endda sådan snydende simpelt. Hmm. Jeg har ikke fundet en god oversættelse til deceptively simple. Mm -hmm. Men når de siger det, er det så fordi. Eller sandsynligvis fordi, at det har været meget tæt på deres hverdag, da de gik i gang, eller er det fordi, de har været i gang i et stykke tid, og så er de blevet gode til det, og derfor er det blevet sjovt. Vi har det jo i hvert fald med at se tilbage med nogle helt bestemte briller på, så det kan jo være helt forskelligt fra person til person. De oplever, at det ikke er svært for dem at komme ud af døren, og det er nok fordi, det allerede er integreret i deres hverdag. Det kan være, at dengang de startede, at det var nemt for dem, der kan der være mange grunde til. Yeah. Æm, og, og man kan også gøre nogle ting for at gøre det lidt nemmere for en selv. Hvad, hvad kan det være? Jamen, altså for eksempel at have en body, som er medmotivator. Fordi når man så har lavet på motivation, så kan den anden hive op for eksempel. Eller en eller anden form for registrering. som man Der er mange, der har streaks på forskellige steder. Ikke? Og det er i sig selv kan også være, at jeg vil ikke bryde min streak. Så der mm. er sådan nogle små fif, som man kan gøre. Jeg synes, noget af det vigtige, det er jo også at huske på, at alt nyt er lidt bøvlet. Og vi skal give det en rumtid, hvor vi accepterer, at det er lidt bøvlet. Og så kan man jo så fra hjerneforskningen og så videre vide, at det der med bøvlet, det kan faktisk være god træning, også kognitivt og helt neuronmæssigt. Så sådan ligesom at sige, at bøvlet er også lidt min ven. Og det er der, jeg viser, at jeg er en, der træffer valg og holder mig til dem. Og så øh, måske lave en aftale med sig selv om, hvis det efter et halvt år bliver ved med at være lige så bøvlet, så kan det netop måske være, at det passer ikke ind i mit liv. Øh, så, skal ikke, så skal det ikke vedligeholdes for enhver pris. Men jeg skal lige komme over det bøvlet, for at se, om det kunne blive en, en helt naturlig ting for mig. Så optimalt set, så hører der sig to ting. For det første, man skal have en... Øh en god ven med på holdet, mm -hmm. øh, og så nummer to, så skal man med sin ven øh, hjælpe hinanden med at huske på, at det er okay, det er svært. Ja, det synes jeg er en rigtig god ting. Altså jeg kalder tit det der ubehag, vi har ved at skulle overvinde os selv, det kalder jeg sådan et mentalt vokseværk, fordi så synes jeg, det får en bedre klang, mange af de ting, vi oplever i vores liv, det er jo ikke, fordi vi skal undgå alt negativt, heller ikke negative følelser, men det er ret væsentligt, hvordan vi forholder os til de følelser. Og hvis vi ser på dem som noget, der er med til at bygge mig op, så bliver det også en hel del meget nemmere at holde ud og så sparke sig selv sted igen og igen. Ikke? Wow. Der, jeg synes, der er i hvert fald der er masser at tage fat på med alle de der svære følelser. Mm -hmm. Og det er også noget, vi har hørt før. Det både, både coachen snakkede ligesom også omkring det her med at have en, uh, en body. Men vi hører ligesom også, dem vi har været tale med, det her med, at det kan godt være, at det er bøvlet, men hvordan de selv prøver at gøre det til en del af deres hverdag, mm. taler også om det her med, at det kan være svært nogle gange bare at komme ud af døren. Yeah. Man er sådan, så snakkede vi med Nikki, da vi var nede og bålder. Mm -hmm. Han var sådan, det her det ligger på vej hjem fra arbejde så skal jeg ikke ind og en dør og ud af igen. Ja. Fordi så er jeg sikker på, at jeg kommer forbi, og så kan det godt gå ind og mm -hmm. klatre. Og jeg tror altså, det måske, og det kan du måske også være lidt mere på, at undgå at sætte for mange forhindringer for sig selv, er vel også en god motivator til at blive ved. Ja, hvis man gør det ind for sig selv, så kommer man hurtigere hen til der, hvor man kan fejre, og man har gjort det. Men det sidste synes jeg så virkelig også, man skal, uanset hvad. Altså netop fejre. Jeg, jeg kommer op af sofaen, jeg prøver noget nyt. Jeg udvider min horisont, og derved så gav jeg også min sind og min, mit liv noget ekstra. Så det ikke bare bliver sådan en rutine, Godmorgen, arbejde, sov. Og mm -hmm. så, øh, så starter dagen om igen. <laughs> ja. Og man kan sige, at jeg tror også, at det er noget, det, jeg har fået ekstremt meget ud af. Man kan sige, at man kan kun tale på... Jeg kan i hvert fald kun altså tale på de personlige erfaringer, jeg har drama, at øh, der har virkelig været nogle dage, hvor jeg har været sådan, åh, oh, mm. jeg har været en lang dag på arbejde, så skal jeg ud, og så skal jeg tage mig til at og, og være energisk. Og, øh. Men efterfølgende, så har jeg oplevet altså, en kæmpe sådan, boost af energi, fordi at jeg har for første gang i lang tid, okay, i lang, lang tid, i forhold til vores standarder, som hele tiden prøvede noget nyt, men mm. måske først i gang på to uger, mm. faktisk satte mig ud af min komfortzone og prøvede noget nyt. Der er to ting. En så kan du være stolt over det der med, at du faktisk overvandt dig selv, øh, og ikke lød de der negative følelser være dagens dagsorden. Og så en anden ting, det er at du faktisk fik en oplevelse, mm. så dit hoved kunne komme et andet sted hen, væk fra den der, og oh, jeg har ikke mere at give af. Så der er to grunde til at fejre, at man faktisk kommer ud af døren, ikke? Ja. skændt. Det synes jeg. Husk at fejre, at man kommer ud af døren for at gøre noget nyt. Ja, det er det, i hvert fald det mindste, man kan gøre. Det er en af de ting, man kan gøre, ud over de andre ting, vi har talt om her. Vi tager lige en uh, lille pause, vi hører noget uh, lille stykke musik, og så vender vi tilbage med en uh, omgang mere med noget på spil. Det er en omgang med Camilla Lange. Vi ses lige lidt. Og vi er tilbage igen her. Det er stadig, med noget for spil. Med Ida og Jon denne gang er Camilla Lange stadig med os. Og vi sluttede af... Øh, lige sidste omgang med at tale om de gode ting, man kunne gøre. Altså, man kunne have en øh, ven med, som kunne hjælpe hinanden med at minde hinanden om, at det er okay, det er svært. Og man kunne ikke mindst huske at fejre, at det er okay, bare komme ud af døren, så man kommer i gang. Så er man øh, allerede rigtig langt. Det er præcis. I øh, den her omgang, så synes jeg, vi skal øh, lægge ud med at tale om nogle af de øh, lidt svære følelser, der kan være på spil. Og for ligesom at åbne... Øh, nogle af de her følelser op og kategorisere dem lidt. Så Ida og jeg, vi har tidligere talt om de her ligesom, tre slags kategorier, som vi har oplevet, når vi har været ude og prøve nye ting. Mm. Og den ene, øh, den første kategori, det var det her med at gøre ting alene, hvor man sidder meget for sig selv. Vi oplevede det mere konkret, da vi var ude Counter-Strike for eksempel. Man sad meget for sig selv. Øh, man var ikke så meget i sin krop. ens opmærksomhed var meget zoomet ind i den der anden verden, Måske med nogle andre folk eller nogle bots, som i hvert fald var langt væk, men de var okay. ikke så nærværende. Nej. Så har vi gjort ting, som var det her med at gøre ting ved siden af hinanden. Mm. Altså, for eksempel, da vi var ude og danse. Altså, de andre er ved siden af, og man kan godt se hinanden, men det er ikke sådan så, at det, jeg gør, har en eller anden direkte indflydelse på, mm. hvordan de andre danser. Vi skal danse de samme trin på det samme tidspunkt. Og så til sidst, så er der det her med at gøre ting sammen, som vi for eksempel oplevede, da vi var ude at synge, hvor at Altså, hvis jeg synger dårligt, altså, så lyder det altså dårligt for alle. Mm -hmm. Eller der er en anden en, som måske læner sig op af min stemme, som, øh, det var så nok den anden vej rundt, der var en anden en, der sagde forkert, som jeg lænede mig op af, så sagde mm -hmm. jeg, er dårligt, men sådan går det jo. Mm -hmm. Camilla, kan du sige noget om, måske hvis vi starter med den første, der ja. kan jo være forskellige oplagte motivationer, og måske også nogle oplagte barrierer eller negative følelser forbundet til de her ja. tre slags måder at gøre ting på. Kan du hjælpe os på vej med nogle oplagte, god råd til, hvad man gør i de her situationer? Altså, når man er alene, så og, og, og tingene begynder at blive ikke så fede, eller bare man, man taber lidt højde på motivationen, så er det jo netop også, at man er alene mod den, som trækker en ud, netop den der vanetænkning, og, og nu orker jeg ikke mere, osv. Altså, for det første, så har jeg sådan en, en regel med, at man skal altid være en god ven for sig selv. Og det kan man måske lige forberede lidt på, at man skal være sin egen gode ven, og man må gerne tale på den måde, som, som ens gode ven ville tale. Forberedt ind i, jamen, her, her, jeg ved, det bliver lidt træt, men du kan gøre det, og prøv lige at se, du klarede den der. Og så synes jeg, hvis man kan prøve at fokusere på de umiddelbare gevinster, man kan få, sådan en lille bitte ting, jeg skød en hvis nu vi snakker counterstrike ikke? Det lykkedes mig faktisk at komme af med den der bot, eller... Altså, du er sindssygt god til at have headshots. du, oj, jamen, du dem godt stadig højt på. Yeah, headshot. Headshot. Det er fedt, mand. Det er nogle gode headshots, det yeah. Så igen, man sådan skal, hvad er lige for mine fødder? Jeg kan blive glad for at ligesom, have en positiv oplevelse med. Men man har altså brug for flere af de der umiddelbare positive oplevelser, når man er alene, fordi at, når man er sammen med andre, så kan man få dem via andre. Man kan faktisk også endda få dem via andres succeser. Men alene, så er det altså, hvis det skal være hele tiden bæredygtigt, så skal man høste noget undervejs også, af energien og gevinsten ved, at, hvad det nu er man længe. Hvis nu, at man er i den der opstartsperiode, hvor man er i gang med at prøve noget nyt, måske er det svært, mm -hmm. man er i gang med at lære det, kan man altså give sig selv nogle, jeg ved ikke, nogle belønninger, be belønninger hvis nu man Bindvål. siger, når, yeah. man, når, når jeg har været i gang en halv time, eller når jeg har Uh, hvad ved jeg, når jeg har klaret den første bane, mm -hmm. så spiser jeg et stykke chokolade eller sådan noget? Det kan være det. Det kan også bare være, at så øh, skriver jeg en besked til min gode ven, at hey, jeg har faktisk lavet mit tredje headshot lige nu. Eller at man igen bare stopper op og laver en lille... Altså man kan også lave en lille sejrstand helt alene. Altså, så, så selvfølgelig kan der være de der sådan, basic, original recipe-belønninger, som at man får en et eller et stykke chokolade. Men man kan også gøre det, så det er delt, men bare ikke delt i øjeblikket. Mm. Jeg skal sige, jeg tror, at den, den her kategori med at gøre ting selv, vil nok være den kategori, jeg vil have det sværest med. Mm. Du taler også meget fint lige før musikken, omkring ydre og indre motivation. Og jeg vil sige, at jeg har også en del indre motivation i forhold til mål, jeg godt vil nå. Men jeg bliver også ekstremt meget påvirket af altså de folk, der er omkring mig. Mm. Så det her med, at jeg synes, du snakkede meget fint om, at der var sådan en eller anden form for registration, eller man skal registrere sig, og der er nogen, der forventer, at man dukker op. Der er nogen, der ligesom er afhængig af, at du mm. også er der. Det gør meget mere for mig. Men der er også det positive aspekt ved, at man kan gøre det lidt i sit eget tempo. Mm. Der er ikke nogen, der har måske de helt store forventninger til, at du skal være på det her niveau, på det her tidspunkt. Så det synes jeg altså, også er en af de positive ting, der er ved at gøre ting alene. Mm. På den anden side, så har vi jo det her med at gøre ting ved siden af andre. Det tror jeg klart var mere der, hvor at, yeah. øh, at jeg følte mig hjemme. Fordi jeg vidste, at jeg ligesom havde en, en makker, hvor at det her det var sjovt, og Jon og jeg kunne være hendes nandens safe space, der ville danse, så vi var en lille smule udfordret, for eksempel. Mm. Men jeg vidste godt, at hvis jeg fuckede op, så var det ikke nødvendigvis, at Jon også fuckede op. Møder du nogle gange folk, der har øh, udfordringer, eller hvad hvordan taler man om det her med, hvis man har, øh, har svært ved at gøre ting i den her kategori? Ja, hvis man er ude blandt andre, men ikke ja. er sammen med. Det der er der rigtig mange, der har svært ved, og det er jo en stor del af social angst, bare det at være ude blandt andre. Fordi, der har man ideen om, at andres fokus er på en, at man er genstand for andres opmærksomhed, men man har ikke direkte indflydelse på den opmærksomhed. Altså man, ikke, altså man er ikke et team for eksempel. Så det er en af dem, som for nogle af de sværeste kategorier, der hvor de ved, de bliver set på, men de ligesom ikke kan gemme sig blandt nogen. Men jeg synes så, og det er jo noget af det, som vi har lavet en masse behandling af, af social angst. Man skal huske på, at alle tænker på sig selv. Og man kan faktisk også prøve at få lavet nogle eksperimenter med, hvor lidt folk lægger mærke til altså, vi har folk, vi står og svinger med et tørklæde midt på strået, og de, altså, man, kan, man kan nærmest ikke trække folks opmærksomhed til sig. Så den skal man ligesom, tror jeg, tage om sig, at alle står her og kigger ind i spejlet på sig selv, ikke på mig. Yeah. Det var lige præcis det, vores øh, rigtig dygtige danskinstruktør, hun sagde. Altså mm. alle folk har alt for travlt med at tænke på deres egen trin. Yeah. Der er simpelthen ikke nogen... Øh, fordi hun sagde også om om selv, om hun var også blevet selvbevidst om sig selv som underviser. Altså. Mm -hmm. hun havde det også. Mm -hmm. øh, og var en fantastisk danser, altså. ja, ja, Det synes jeg er fedt at have gentaget, også på en mere generel måde, at det holder hele vejen det der. Det holder hele det vejen, også, og så Lommepsykologi. Lomme eller ikke, når, man man danser, <laughs> når man danser, måske. Nej, det er også bagvede stræder. Og plus også, hvis vi så faktisk tænker over, hvordan vil jeg tænke om min tidmarker, hvis de snublede lidt. I virkeligheden så de fleste ville ikke tænke noget særligt, eller ej tak, fordi du også er menneske. Ja. Så hvis man nu snubler, så kan man sige, okay, nu gør jeg det lidt lettere for andre, at ja. være menneske. Men er det ikke en meget, jeg tænker meget normal og klassisk ting, at man dømmer sig selv efter, en anden slags kriterier, end man dømmer andre efter? Eh, jo, det er det. Hvis bare vi alle sammen melder os ind på fuldt niveau på menneskeheden, så tror jeg, at en del selvværdsproblemer vil være langt mindre. Vi har det med at, at gå og, og tænke dobbeltmoral, så at der er dobbeltstraf for os. Men øh, måske i en mere praktisk sammenhæng, er der så et godt råd, hvordan man kan arbejde med den her dobbelttænkning eller mm. øh, forskel i måden, man dømmer sig selv og andre på? Altså, jeg, jeg synes faktisk, at det med at øh, nogle gange lave et lille eksperiment med, hvor lidt man egentlig er genstand for andres opmærksomhed er ret vigtigt. Man kan jo prøve at holde øje med, hvor lidt de egentlig ser. Og så den anden ting der med at sige, jamen ved at øh, stille mig frem og blive set, så gør jeg det nemmere for alle andre også. Altså, at man kan... Så man skal huske sig selv på, at man tager ind forholdet der? Ja, man tager ind for, at alle skal have lov til at stå der og være mennesker. Og, øh... Men den, den, den psykologiske ting, man kan gøre, synes jeg, der er måske den hurtigste, det er at prøve altid at skifte til, hvordan ville jeg vil vurdere situationen, hvis det var min gode ven, der stod her og havde snublet eller et eller andet. Fordi så kommer man lidt udenom sin egne negative følelser sådan i forhold til skam og den slags og hen til en mere neutral vurdering af situationen. Hvor slemt er det lige? at det her sker, ikke? Så hvis jeg vurderer situationen for en anden, så har jeg en mere realistisk vurdering af, hvad der, hvad der faktisk er på spil. Ja, det er i hvert fald altså noget, jeg har brugt ret meget. Jeg kan også godt fange, jeg kan også, måske også lige finde den sådan lidt triste gang imellem, hvor det sådan... Men samtidig så er det super befriende, det her med, at alle har så travlt med dem selv, ja. at de slet ikke har tid til at tænke på mig. Og det kan godt være en lille smule, hvis man nu synes, man så rigtig godt ud af en jo, mm -hmm. der ikke var nogen, der lige havde tænkt to gange. Men det kan også være ekstremt befriende. Den sidste kategori? Det var det her med at øh, gøre ting sammen. Mm -hmm. Hvor at, jeg tænkte, det er i hvert fald en måde at gøre ting på, hvor der virkelig kan være noget på spil. Mm -hmm. Hvor at man på en anden måde kan føle sig forkert. Mm -hmm. Fordi ens måde at være i rummet på, eller måde at være sammen på andre på, på sådan en direkte måde, kan være irriterende, eller man kan træde ved siden af, eller hvad det kan være, ikke? Mm. Altså igen, hvis jeg synger dårligt, så lyder det altså dårligt hele vejen rundt, yeah. så skal man være, tror jeg, for eksempel i sangtilfældet, skal man være rimelig skarpe ører, hvis man var sådan, ham der, mm. nummer tre fra højre, det var ham, der øh, der det, fuckede det hele op. Altså det, kan, det gør folk jo ikke det der. Nej, jeg synes den samme, som vi snakkede om sidst, den gælder her også. Hvordan vil du faktisk vurdere? Altså, hvor meget vil du egentlig dømme, hvis det var din sidemarker der sang falsk? Øhm, mm. Så vil man jo bare igen være sådan lidt, Åh, oh, fedt nok, vi, vi er ikke alle sammen perfekte. Og derfor er holdånd også ret vigtigt, at man kommer ind på et hold, hvor at der er en fornemmelse af, at vi er sammen om det her for det gode, og ikke vi er sammen om det her for at vinde. Fordi så er det ikke en begyndersport altså, med den type holdning tænker jeg, så er det for svært at blive ved. Ikke? Men hvis du har et sted, hvor du er der, for at gøre ting sammen, for at berige vores liv, så skal man virkelig tænke som et team. At det her, det skal være muligt på teamet, øh, at man snubler lidt, og at resten af teamet har min ryg. Og så må de ligesom dække lidt, og jeg gør det for dem. Jeg vil gøre det uden at blinke for en anden, og jeg vil ikke dømme. Så jeg går videre, fordi jeg er, jeg skal, man skal tænke mere som holdet. Mm. i stedet for som et individ i holdet. Altså, jeg har tænkt på en, den anden side af den her mønt, med, at i muligheden for, at det kan gå galt, måske synger jeg falsk. Jeg har øvet mig rigtig meget. Mm. Lad os sige, at jeg har gået op i det her, jeg har lagt noget energi i det, og det er muligt, at det går galt. Er det ikke også på en eller anden måde mulighedsbetingelsen for, at det er fedt, når det lykkes? Jo. Altså, jeg mener, hvis aldrig det går galt, så er det øh, succesoplevelsen... Øh, min mulighed for at sige Ej, det var fedt, jeg klarede den mig. Mm. Den er vel heller ikke lige så stærk, eller hvad? Nej, altså, og det er jo netop det der med at Der er gevinsten ved at have noget på spil At øh, så føles det også fedt, når det lykkes Men den kan man jo tænke på sin egne vegne Men man kan også tænke den som holdet Og så bliver det mindre vigtigt Om jeg lige lavede en lille fodfejl Fordi holdet kom i mål med det her så der kan det nogle gange være nemmere at fastholde motivationen, også i ligesom de der øh, bølgedale, hvor det ikke er så, øh, så spændende, at man, man gør det, og man læner sig ind i hinanden, og tapper energien fra selve holdet. Mm. Øh, men hvis man tænker, at jeg står der og bliver set på af hele holdet, som den, det hele hænger på, så, er man, altså, så så tænker jeg faktisk, at det er meget svært at overkomme, hvis man så laver de fodfejl, som hver jo laver. Både nybegyndere og øve. Jeg tænker, ja. det er hårdt, hvis alle skal være de dygtigste genier ja. hele vejen, ja. helt, hver dag, til hver, ligegyldigt, hvad de gør. Det bliver hårdt. Det lyder meget hårdt. Alle skal være over gennemsnittet. Det lurer det ikke så godt. Det er matematisk umuligt. Mm. Nej, men altså, det var i hvert fald også i forhold til, fordi der er jo både det positive ved, at man er sikker på, at, at folk er, er med en, men der er måske også et negativt aspekt i, at, at hvis det så er ens skyld, at holdet taber, mm. så der er der endnu mere skyldfølelse og så igen tilbage til den der med, jamen så vurderer den, som om det var en af dine holdkammerater. Ja, så ville holdet jo bare samle sig sammen og sige, hey, så det sker. Nu er det dig, det, det ligesom gik ud over i dag, men vi er her sammen. Ja. Jeg har et så spørgsmål, som jeg synes, vi godt uh, kan slutte af på, fordi det er også det, vi ligesom har, uh, har udfordret os selv på. Ud for din optik, vil man så godt kunne øve sig på at blive bedre til at gøre nye ting? Ja, det tror jeg, man kan. Altså, man kan bruge den der ting med at gå fra idé til en grund, til en plan, til en identitet. Og selve det kan man også anvende på det at prøve nyt. At, at grunden det er, at jeg vil variere mit liv, jeg vil være mere krydderier. Så selvom nogle af tingene ikke er noget, jeg beholder, så er det fedt at prøve nyt. Så tilbage til den der grund og identitet. Jeg er en, der siger ja ofte. Fantastisk. Det synes jeg er en skidegod afslutning at øh, prøve noget nyt. Mm. Sig ja, få lidt medkrydderi, og hvis ikke man gør det lige med det samme, og hver dag, så er det måske også okay, så kan man måske gøre det i morgen. Mm. Men heller i dag måske. Hvis man venter for lang tid, så bliver der noget <laughs> Mange tak for at du har lyst til at komme med os i studiet og gøre en, en ende på men nybegynderne skyde i den her omgang i hvert fald. Det har vi været super taknemmelige for, at det ikke bare er vores, jeg vil sige lommefilosofi, men du er, har læst filosofi, så det gælder ikke. <laughs> så min lommefilosofi, som ligesom kan, kan udgøre noget større. Det er vi rigtig glade for. Mm, det var en fornøjelse. Ja, for pokker. Så det sidste, vi slutter af på her, det bliver øh, lidt mere farvelmusik. Det that der den missing give me the taste give me the joy of summer wine efter et øh, styk musik så er vi tilbage i øh, studiet igen her det har vi faktisk været vi har også været med musikken vi er nybegynder guide stede væk jeg hedder Ida og jeg hedder Jon, og vi sagde fint farvel og tak til Camilla, som jeg synes sagde altså, alle mulige rigtig fine ting. Sandsynligvis. Altså både, okay. synes jeg, reformuleret og bekræftet os i nogle af de oplevelser, vi har haft, men også kom med nogle altså, rigtig fine nye ting, som jeg synes bare virkede som en rigtig fin afslutning på den her omgang. Altså. Ja, altså fordi det er noget, vi har talt om. Det var sådan. Eller jeg ved ikke, om jeg synes, at fra, altså, fra starten af har det nok været sådan. Nå, hvordan vil vi gerne have det afsluttet for den her gang i hvert fald? Og så synes jeg, at det her er en sindssyg god måde at gøre det på, fordi vi kan godt sidde og, og tale ud for personlige præferencer. og det skal vi jo også, fordi det er os, der gør det. Men øh, jeg synes også, at i programmets ånd er det jo også en opfordring til, at man også selv skal gøre det, og så er det jo ikke, nogle gange ikke bare nok, at man hører, hvorfor vi synes, man skal gøre det, men også mere generelt, hvorfor det er bare vigtigt igen altså at prøve nye ting. Mm. Jeg har også sindssygt positivt overrasket over, at begge de gæster, vi har haft inden i det her program, og føler jeg mig meget privilegeret over, at have haft mulighed for at tale med dem, og stille nogle af alle de spørgsmål, jeg måske har stillet mig selv i løbet af de seneste 5 måneder, vi har lavet det her program. Mm. Er det fem måneder? Ah, lige knap, det 3-4 stykker, ikke? 3-4 stykker, okay, mere fair. Og vi startede ligesom alt det her ud med i tilbage i september, og var sådan, okay, hvad er det gerne, vi vil svare på? Hvad er det, vi gerne... Hvad vil vi gerne have ud? Hvad skal være afkommet af den her, det her program? Og det har jo været, at vi godt kunne tænke os at finde svaret på, så man også kan høre i vores tænkelse. At øh, vi vil gerne finde svar på, hvordan man kommer i gang, hvordan man øver sig, og hvordan man bliver ved med at gøre nye ting. Og jeg tror, til allerstart, altså til men jeg måske starte med at sige, eller spørge dig, om, om du synes, vi har fundet svar på det. Jeg synes, vi har fået nogle rigtig gode bud på et svar. Ja. Altså det er jo ikke sådan, at der bare er altså, et svar, som bare virker for alle på de her store vigtige spørgsmål. Men jeg synes, at vi er kommet et rigtig godt stykke vej for os to. Kan først om jeg taler for mig i hvert fald, og det lyder også som om, at øh, du har været nogle gode ting igennem og lært nogle ting der. Men udover det, så synes jeg da også, at de ting, vi har været igennem og har talt om og har lært, altså ikke kun virker for os, men det kan også generaliseres i en eller anden grad. Så jeg håber ja. da, at det i en eller anden grad øh, også virker for bare nogle folk derude. For jeg tænker, hvis der bare er et par folk, som måske lige har fået det sidste skub til at prøve noget nyt øh, sammen med os i den her sammenhæng, så synes jeg, det er endnu en måde, hvor vi lykkedes her med at lave det her. Så det synes jeg bare har været mega fedt. Så jeg vil ikke sige, øh, ja, bum, færdig arbejde, men jeg vil sige, er ja, ret meget. Ja, meget enig. Jeg tror også, at, øhm, at det er et arbejde, der er svært at afslutte, fordi det er noget, jeg tænker bliver forsket i, eller bliver dannet meninger om hele tiden. Men jeg tror at også afslutningsvis, at vi kan sige, at det er vigtigt at prøve nye ting. Det har i hvert fald gjort så meget for mig. De sidste, nu har vi ligesom brugt hele programmet på at høre de her mega seje mennesker, der ved mega meget om, om lige præcis det, vi har spurgt dem om, heldigvis, fordi ellers havde vi ikke spurgt dem. Men måske skal vi kort her, så altså sidst lige opsummere pointerne, sådan så, at hvis man har siddet og lyttet med og tænkt, hmm, okay, men hvordan, hvordan kan være sikker på, at, at de faktisk har pointerne med? Så kan man, kan man lytte med her, i hvert fald. Først og fremmest, hvordan kommer man i gang? Og der synes jeg er specielt rigtig godt formuleret af Camilla her. Det første man kan gøre for at komme i gang, det er at man skal selvfølgelig overveje ens motivationer. Altså er man meget intrinsisk eller ekstrinsisk øh, motiveret? De her ting er ikke gensidigt udelukkende. Man kan sagtens øh, være opmærksom på begge dele og så ligesom bruge det til at komme i gang. meget enig. Anden ting, som jeg også helt sikkert, altså som så meget falder i, jord, I god jord hos mig, hvis man kan sige det på den måde. Det er, at man skal gøre ting nemt for sig selv. At der er simpelthen ikke nogen grund til, at hvis man gerne går gå i gang med at prøve nye ting, at man gør det unødvendigt svært for sig selv. Det kan være på sindssygt mange måder. Og jeg føler også, at det er blevet repræsenteret ret godt med de mennesker, vi har snakket med. At nogle gange så var det fordi, at man simpelthen ikke kunne lade være med at danse, eller man elskede at danse, når man var i byen. Så kunne det være, at jeg også kunne danse hver torsdag aften eller som øh, Niki nu har jeg hiver ham frem som eksempel igen, men Niki på vej hjem fra arbejde ind og lave noget bowling, fordi at, så han, han er sikker på at han kommer til at cykle forbi, når han skal hjem fra arbejde, så er det er nemt for ham lige at hoppe ind, dyrke noget bowling, og så smutte hjem igen. Sindssygt vigtigt på engl. Hvis man gerne vil gå i gang. Og så synes jeg at den tredje, der er helt sikkert flere, men i hvert fald den tredje sidste her fra i den her omgang, det bliver at der er forskellige udgaver af, at det bliver vigtigt at have ikke med på holdet simpelthen. En, som man kan forpligte i sig lidt overfor, hvis det er svært at holde øh, sin sådan fuldstændig personlige atomiske motivation, som ikke har noget at gøre med nogen. andre. Så kan man i hvert fald lige have en aftale med en ven om at sige, hey, vi mødes øh, i næste uge, så gør vi det der. Ja, fint, så gør vi det. Ja. Så er det meget sværere at sige nej, fordi man ikke kun siger nej til sig selv, men så siger man også lidt nej til en anden. Og der er det jo lidt sjovt, at man altså, bare tænker sig selv lidt anderledes end eller dømmer sig selv lidt anderledes end den måde, man dømmer andre på. Og så kan det jo virke altså, skide godt. Og det leder også faktisk videre til, hvordan man, hvordan man øver sig, hvordan man bliver ved med at blive bedre til det her med at prøve nye ting. Og det er for eksempel det her med at huske, at man er sin egen ven lige så meget, som man er sin makkers ven for eksempel. Det her med, at man skal huske at være god til at give ros, både til dem, man måske er på hold med, men også sig selv, det her med, at Camilla taler også meget fint om det, at man kan være hurtig til at slå så hårdt ned på sig selv, og være sådan, du bliver aldrig bedre, fordi du er sådan og sådan og sådan. Men at man til sin ven altid er sådan, det var mega godt, vi prøver bare igen, det kan være, at du bare har haft en dårlig dag, men man giver aldrig sig selv det råde rum for at lave fejl. Ja, og jeg tænker, en af de ting, når man typisk siger, hey, godt arbejde det der, eller... Måske, hvis ikke den linje var perfekt, så var det lidt bedre end sidst. Yeah. Og det, tror jeg, er noget, som er overraskende og meget nemmere at gøre for andre end for en selv. Hvilket kan formuleres, tror jeg, i det andet svar på det her spørgsmål, som er det her med, altså, sæt delmål. Det kan godt være, at man ikke lige fra starten bare bliver den fedeste øh, sanger i verden, men at man lige bliver lidt mere præcis, eller lidt bedre, eller lidt hurtigere til at lade den nye sang, eller hvad det kan være. Og der... Hvis ikke man har en til at gøre det hele tiden for sig, jamen så kan man måske hjælpe sig selv ved at sætte nogle delmål. Helt enig. Og det her med, at de små gevinster de tæller også lige så meget. Om det så er, at man får lov til at dele med sine venner, at man nu har gjort det rigtig godt på den her måde, fordi man har øvet sig og blevet bedre, eller at man får lov til at spise et chokoladebar, der er på en inde i køleskabet. Ja, ja der tænker jeg også at de der små mellemgevinster, ja. de kommer i mange udgaver. <laughs> lige Både ligesom. i i klassiske udgaver, om man lige laver en lille sejrsdans, når det lykkedes, eller om, det synes jeg også var en sjov en, hvis man har en mindre nærværende ven, der er på holdet, der er ja. lidt længere væk, så kan man lige skrive, hey mand, jeg gjorde det fandme. Ja, præcis. Og så tror jeg, hvis der var en, som skrev til mig, hey, jeg gjorde det fandme, så, altså, så er det næsten ligegyldigt, hvad det er. Så tror jeg, vi skriver helt sikkert godt arbejde. Ja, man må Fedt. være sindssygt stolt af dem. Fedt. Og, det andet, og det skal man så skal være af sig selv. Og en anden ting, jeg synes var mega godt altså pointeret, øh, det her med, når man, når man øver sig på at blive bedre. Det kan også, et delmål i sig selv kan, med at øve sig kan også være øh, det her mentale vokseværk, som jeg synes var en, en mega fed måde at formulere det på. Det er okay, det er svært. Det er okay, og det, og det, det gør virkelig meget godt for en hjerne, kognitivt også kaldet på fint fagsprog, at man udfordrer sig selv. Man bliver sindssygt meget øh, stærkere ved, at man gør ting, der er lidt svært, men at også ting, man synes er nice, og man godt kunne tænke sig at blive bedre til. Der er i hvert fald en. Det er meget nemt bare at tænke det som når noget er svært, så er det irriterende. Ja. Men det er måske også der, hvor man kan mærke, at man lærer noget. Helt sikkert. Og det leder os jo ej, så fint videre til, øh, hvordan man bliver ved. Og det er jo lige præcis med mentalt vokseværk at spørge sig selv, om det er bøvlet værd. Og det kan godt være, at som en rigtig bøvlet måde at forklare det på. Og øh, være sådan, om det er bøvlet værd. Men om der, om der er gået et halvt år, og det er stadig lige så irriterende, så kan det godt være, at man skal vurdere, om det her var det værd. Eller man måske skal prøve forfra og sige, okay, hvad vil jeg så godt prøve at blive bedre til? Eller hvad vil jeg så godt prøve af nye ting? Ja, det må være fint nok at kalde den og sige nu har jeg prøvet det. Tjek, slut, nu prøver jeg noget andet. Det var ikke mig. Det var, men så er det også nemmere ikke at komme tilbage til, Ej, kunne det have været, og hvad nu hvis? Og det, Nej, nu har jeg prøvet det. Boom. Og der kan sikkert Camilla sagde et halvt år. Måske for nogen tager det længere eller kortere tid, afhængig af aktiviteten og personen, men, men i hvert fald, at man er sikker på, at man gav den et oprigtigt skud der, ikke? Mm -hmm. Jo, og så også det her med, at det godt være, at du støder ind i et, altså en ting, hvor du tænker, okay, jeg prøver at give det et skud, det var ikke det værd. Men at du bliver ved med, og så sætter dig selv i altså en ny situation, hvor du giver dig selv nye udfordringer. Fordi det bliver ligesom også beskrevet, det her med, at en god grund til, hvorfor man skal blive ved, det er også den her følelse med, at man får lov til at styre sit eget liv. At man ikke bare er sådan en rutinehamster der kører i samme hjul, men at du en gang imellem tager en aktiv beslutning, et aktivt valg om, at nu gør jeg noget, som er helt uden for min normale dagligdag. Det kan også give en følelse af, at ens liv faktisk er ens eget, og det, vil jeg klart, altså, det kan jeg klart genkende mig selv i, i hvert fald de sidste halve år. Altså, jeg har truffet ekstremt mange nye beslutninger, fordi at jeg mm. lever et meget andet liv, end jeg gjorde for et år siden. Men det her med, at jeg føler, at mit liv er så meget mit eget, for jeg har haft lov til at vælge rigtig mange af de ting at gøre helt selv. Ej, hvor fedt. Ja, mega fedt. Helt sikkert. Ja. Og måske den øh, sidste ting, vi kan komme ind på, som jeg også synes var enormt spændende med, hvilken værdi, der ligger i at prøve nye ting, det er ligesom, at når man styrer sit eget liv, og man tager nogle valg, så kan man måske komme i kontakt med, hvem man er, men afhængig af lige, hvor man er henne, så om man har en essens eller ej, så kommer man i hvert fald i kontakt med den, man er lige nu. Og at man så på en eller anden måde kan ændre den, man er lige nu, lidt hen ad vejen ved at sige, nej, jeg vil egentlig gerne være en, der dyrker yoga, fordi sådan vil jeg gerne være. Præcis. Det kræver simpelthen, at man øh, prøver nye ting, og det er jo typisk, det værd, at i sandsynligvis ganske øh, små skridt ad gangen, kommer tættere på den, man gerne vil være. Ja, og det kan godt være, at ligesom vi snakker med yoga, om der er en eller anden ideelt jeg. Og nu har vi ligesom slået meget hårdt ned på, at man ikke bare altid skal sige, kom i gang. Og det synes jeg også er vigtigt at sige, at, at man kan ikke stå for et sted, hvor man har bolderet hele ens liv, og været sådan, nej, bare kom i gang, det er mega nemt. Fordi sådan er det ikke. Men jeg tror også, at der er en idé i, at man bliver ved med, og hvorfor man skal prøve nye ting, og hvorfor man skal blive ved med at prøve nye ting, det er fordi, at det er, undskyld med sprog, fucking fedt, og mega vigtigt. Det er sindssygt vigtigt, at man udfordrer sig selv og prøver nye ting, og hvis man har, hvis man er et sted i livet, hvor man har mulighed for at gøre det, det kan være på større eller mindre skala, så synes jeg, at man skal gøre det. Jeg kan kun stemme i. Yeah. Jeg synes også, at man skal gøre det, og jeg vil helst ikke sige, bare gør det, men jeg vil sige, jeg synes, man skal gøre det. Mange. Vil du være, Ida? Vi har et minut tilbage. Vi har et minut. Jeg synes, øh, vi skal bruge det her øh, sidste minut på at sige øh, tak. Tak Tak, fordi du ville være med. Og jeg tak, synes, fordi du ville have mig med. Jeg synes, det har været fedt at lave nye ting sammen med dig. Ja. Jeg, jeg, jeg kan kun være meget enig. Jeg føler mig, jeg har sagt det mange gange, ekstremt privilegeret over, at det er en mulighed, jeg har fået. Jeg er sindssygt glad for, at de sidste 3-4 måneder i livet er gået på det her. Så. Jeg synes også godt, vi kan sige tak til ESK, okay. og tak til 24-7. For at give os den her mulighed. Mm -hmm. Nu skal vi holde lidt ferie. Det bliver dejligt. Så øh, det vil vi nyde. Den, øh, den stille julefred for mit. for mit udgangspunkt. Du skal... Du skal prøve noget nyt. Jeg skal virkelig prøve noget nyt. Jeg skal rejse til Taiwan. Og der har jeg aldrig været engang i nærheden, Nej. og møde min kæreste øh, lidt længere ude familie og sådan noget, og det bliver. Det bliver virkelig nyt. Fantastisk. Så herfra, så synes jeg, kun der tilbage at sige. At vi skal lige høre et sidste øh, farvelnummer, og så vi. tak for den gang. Husk at prøve noget nyt. Det er fedt. Pissefedt.